Nem elég a látszani, annak is kell lenni. A jövőben nem látok, most október 13-áig gondolkodom, aztán van még egy hét, és hogy utána pontosan milyen lesz a kejfejancsi, nem tudom, és a 2020-as évet se látom előre. Minden esetre, ha egészen másfajta kejfejancsi készül, akkor az alábbi kérdés abban nem biztos, hogy szerepelne, és akkor kezdjük Imédias ma 2019. szeptember 30 án 5 perccel 7 óra után. Udakey Fejjancsi minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Későszi időben, vagy késő nyári időben inkább jó idő lesz. Most éppen... Kedvezőbbnek tűnik az összkép, mint amilyen tegnap délután volt, aztán estére megint kiderült, de akkor már a nap kevésbé süt. 15 fok körül hőmérsékletben ébrednek, már mint azok, akik a szabadban aludtak, akik pedig nem azok, kint tapasztalhatják ezt. 0614890999 és 0636771161 ennek a 14 éven aluljaknak nem való műsornak a két elérhetősége olvasom. Azt mondja, hogy elhúny Szekú József Muhács kormánypárti polgármester, aki már két évtizede irányította a várost. A város holapján megjelent közlemény szerint az önkormányzat saját halottjának tekinti, a ma a tragikus körülmények között elhúny polgármestert, akinek temetéséről később intézkednek. Arról szól a fám, hogy egy borospincében lett rosszul, és már nem tudott kijönni. Ez múlt hét pénteki hír. A város képviselőtestülete magtartotta volna utolsó testületülését, tehát múlt hét pinteken az önkormányzati választás előtt erre Szeko már nem érkezett meg. A választási iroda nyilvántartása szerint Nohácsot csak Szeko József és az MSZP jelöltje Csorbai Ferenc küzdöttek volna a polgármesterségét. Szeko halálával így csak egy ellenzéki jelölt maradt. A kérdés evidens. Vajon mi a teendője az álva maradt Csorbai Ferencnek elindul, és akkor nyilvánvalóan ő lesz. Mohács polgármestere, vagy egy olyan lé jogi lépést tesz, amely lehetővé teszi azt, hogy egy időközi választás legyen Mohácson. Nem szeretnék jogi részletekbe bocsátkozni, abban lehet, hogy elveszek. Mindenesetre október 13-án így nem lenne választás legalábbis polgármester választás mohácson, mert hogy egyébként nem lenne jelölt. Nem tudom, érthető volt-e az, amit most elmondtam, nem voltam túl bonyolult. Mit gondolnak, bele tudják-e élni maókat Csorbai Ferenc helyzetébe? Ő az MSP jelöltje, aki most egyedül maradt a szó fizikai értelmében, és így kizárólagos jelöltje a polgármesterségnek. Mit tennének Önök? 06148 egy és egy. Belátom, hogy így 7 perccel 7 óra után ez nem könnyű. De nem elég kell fejancsinak látszani, annak is kell lenni, és hát az a helyzet, hogy Sok kérdés megoldottunk, soha nem volt ilyen jó dolgunk, néha az ember mégis érzi, hogy 99 és 0636771161. Milner László. engem is foglalkoztatott régóta ez a visszalépés, vagy nem, teljesen egyértelmű, hogy vissza kell lépjen, tehát ez. ez, ez, ez de nem mi mi az, de. az az erkölcsi palancsolat, ami önt erre irányítja? Sport, ez gyakorlatilag nem erkölcsi inkább sportszerűség számomra, tehát olyan versenyben nem indulok el, ahol a, a rajtvonal előtt elájul, és jelen esetben is meghal az ellenfél, akkor nem indulunk el. Meg a társadalomnak is lehetőséget kell adni, hogyha ők a Fidesz szeretik, akkor szavazzanak a a következő jelöltre. Szerintem ez teljesen egyértelmű. És meg is fogja csinálni, gondolom még az MSZP is, hogy visszalépnek. Hát ez egy nagy kérdés, ugye pénteken volt ez, ugye szombat, vasárnap magyarul már legalább eltelt 60 óra. A kérdés a következő az, hogy egy ilyen Helyzetben mennyi időn belül kell egy ilyen bejelentéssel élni, miközben semmilyen jeljelű szabályzat nincs? Ez is minősíti majd az MSZP-t, hogy mennyi időn belül tud meghozni egy ilyen döntést. Ön a Kejfejancsi helyében meghívná-e, felhívná-e a szocialista párt jelvökét? Inkább nem, mint igen. Mint ha, ma, saját... ha magamat hallanám. Ugye ha az ember fölhívja, az gyakorlatilag olyan, mintha felszólítaná valami olyanra, olyan. amit vagy megtesz önként, vagy a többinek nincs Igen. értelme. Egyet értünk. Mennyire kíváncsi? Arra, hogy visszalépe az mszp Igen. Nem? Egyáltalán nem, én nem vagyok kíváncsi, erre az egész társadalomra már nagyon régóta nem vagyok kíváncsi. <laughs> Retteletesen szomorú vagyok. Mégis felvette a telefont, tehát azért azt gondolom, hogy jó érzéssel történél ebben a szomorú helyzetben. Hú. Álljunk hozzá ilyen optimistán, igen. Eleganys. Ja, hát valamiért Aztán, ami, ami a telefont, Tehát valamiért felvette a telefont. Jó, ja, én önnel foglalkozom. Nem. De ez egy alapvető egy, erkölcsi egy kérdés, nem? Persze. Hát illetve azt mondtam, hogy de lehet erkölcsi is ebben az esetben. Jó, akkor egy másikat hadd tegyek oda, és aztán békén hagyom. A hétvégén részint a civilapályával részint, pedig a, a barátnőmben való beszélgetésben is helyet kapott e, az a történet, amelyben összeadtak emberek, jó érzésű emberek nagyon sok pénzt egy kisfiúnak a gyógyításáért szoba került az, hogy maga a jótevő, vagy a jótevők, azok, akik nagyon sok pénzt adtak, azok egyáltalán nem mondták meg, hogy ők azok, ám nem tiltották meg a családnak az, hogy napvilágra hozzák az ő nevüket. Ez az ön szemében mennyire diszonáns és mennyire nem, hiszen jelen úgy tűnik, illetve hát ez van, hogy a család hozta a nyilvánosságra. Ez némileg hasonlít az előző történetre, annyiban, amennyiben uh, etikai kérdést feszeget, mert egyébként nagyon sok köze nincs. Miközben a család háláját az ember abszolút megérti. Vajon tehát milyen érzéseket szült önben ez a történet, ha a füleibe. Nagy, nagyon rossz érzéseket szült. Alatolói helyzetben vagyunk nagyon sokan, és egyre több gyakorolhat most már a hatalom. Jó, én, én azt kérdezem, érzettem. hogy meg kellett volna tiltani az adakozóknak ahhoz, de, hogy is? De akkor, nem, úgy, nem, de hogy bo hadd mondjam végül, Bocsánat. ]ük? Tehát, e, tehát alattvalói helyzetben vagyunk nagyon sokan, és ez a hatalom ezzel nem élt, az adakozással nem élt. Holott a Jóföldes úr is azért régen meghívta legalább vacsorára a évente egyszer a, a parasztokat, vagy a jobbágyokat. Tehát most elkezdtek ezzel is élni, nagyon ügyesen, és nem is értem, hogy idáig miért nem éltek ezzel, hogy, hogy adakozunk. Rogán is talán valahol egy lélegeztetőgépet múltkor üzembe helyett, vagy ajándékozott egy... Bocsánat, igen, bocsánat. És most a uh, mészáros Lőrinc, nincs geniálisan. Bát, illetve nem értettem, hogy idáig miért nem csinálják. Van végtelen pénzük, van. Most már krumpliosztás mellett erre is jut energiájuk, figyelmük, jobb a tanácsadójuk, mint idáig. Jó, de a, kérdés, vagyunk, a kérdés változatával véghallgattam. Meg kellett igen. volna, hogy tiltsák, mert ugye megtehették volna, hogy ne. névtelenséget kérjenek. Ezt Súna. kellett volna? Részlet kérdés, abszolút részletkérdés. Nekem, hogy Mészárosik úgy adnak-e pénzt, hogy megtiltják, hogy nyilvánossága kerüljön. Ha nem benne. tudja, hogy ők adták, akkor ezt a szöveget sem tudta volna elmondani. Igen, de nem lenne más a véleményem az egészről. Nagyon sajnálom a családot, hogy ilyen helyzetben vannak. Jö, de ott... nem tud róló kritikát mondani, akkor ha a tevékenységükkel sincs tisztában. Tehát ha a jótékonyságukról nem tud, akkor arról nem tud beszélni kétségtelen, hogy csak arról tudunk beszélni. Hát erről van szó. Is tehát ismeretű, az van. a kérdés, tehát, hogy avval, hogy nem tiltották le, hogy közzételszék a nevüket, elvettek-e bármit abból, ami az ő adakozásuk pozitívuma lehetett volna, vagy volt is? Itt, itt is elegánsabb lett volna, hogyha nem, nem hozzák, nem engedik nyilvánossága. Oké, okay, ezt kérdeztem. Köszönöm szépen. É. Ez volt a kérdés. 061 egy és egy most már két dologban is megnyilvánulhatnak, ami egyáltalán jelenti azt, hogy ne nyilvánulhatsanak meg Wittinkov Tamás videója kapcsán is. Ahol szintén egy nagyon érdekes dolog van, ugye van egy részről egy videó, amelyben a polgármester urat, én kerestem, de nem találtam meg, tehát olyan puszban lehet találni mással, amit egyébként polgármestereinkről általában nem szoktunk látni. Ez egy zsarulás lenne, hogy milyen vonatkozásban ez nem nagyon derült ki, mert hogy egyébként nem tudok arról, hogy a videó végén az volt, hogy szavazzon a Fideszes jelöltre, de lehet, hogy az a cél, hogy a videó láttan az emberek elforduljanak Wittinkov Tamástól, nem tudom megítélni. Feljelentést pedig most tett, miközben ez a történet állítólag már hetek-hónapok óta köztudott, vagy legalábbis szűk körben köztudott családjával megbeszélte. Mindenféle poinkodás. nélkül nem szerettem volna jelen lenni, amikor ezt megbeszélte. Pont mondtam a Honpolának, hogy néha, és ezt most... Nem, nem mindegy, ebben nem fogok elmerülni, most nem adok izé felületet önöknek, hogy csámcsogjanak rajtam, de az a lényeg, hogy aki ilyen felvételt mutat rólam azóta, hogy együtt vagyok a mostani barátnőmmel, az más csodákra is képes. No, akkor on három történetünk van, amihez hozzá lehet szólni. Hát hozzá lehet szólni. Vagyunk egy társaságban, szóba kerül, és akkor önök azt mondják, hogy... 0614890999 és 0636771161. John was quizzical, science home Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh, oh, Maxwell Edison, majoring in medicine. 4-8 on sőt, 48 8 elmúlt egy perccel. Lennének egy kicsit aktívabbak. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolnak. Van három terület is, sőt, annyi, amennyi égen a csillag. Has gone away so he waits behind writing fifty times I must not be so uh oh oh But when she turns it back on the boy He creeps up from behind Bang bang Max will seal Mit gondolnak a Mohácsi Egy szemjelötről? Mit gondolnak a Fidesz arisztokráciájához, vagy oligarha rétegéhez sorolható két ember adományáról? Korábban Tiborz, most Mészáros Lőrinc. Mit gondolnak Vittinghof Tamás esetéről? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ha azt mondja, hogy most társaságban beszélgetünk, baráti társaságban, én mondom, hogy én mit mondtam először, hogy végül is Orbán Viktor nem adhatta ezt a százmilliót, mert neki másfél millió forintos megtakarítása van. De ez, ez csak egy rossz poén. Én azt gondolom, hogy, hogy szerintem a család se gondolta, hogy, hogy azzal, hogy feltesz egy köszönő levelet, az át fog futni, és hogy ebből kiderül, hogy a legnagyobb adakozó az Mészáros Lőrinc volt, mert a, igazából nem derül ki, csak mindenki azt gondolja, hogy ő volt a legnagyobb adakozó. De, a nem, nem, de, de ne, nem nyilvánított véleményt a konkrét történet kapcsán. Meg kellett volna eltiltani a Mészáros Lőrincnek, hogy nyilvánvalóvá tegyék, hogy ő volt az adakozó. Ö, nem kellett meg tiltania, szerintem. Rábízta a családra. Köszönöm szépen. Amit küldtél, Péter, az most melyik történet? Mert még nem lett nyilvánvalóvá számomra. Mi legyen a Mohácsi jelöltel? Lépje vissza, vagy semmit? diktál, ha egyáltalán diktál az önök erkölcsi érzéke, ha egyáltalán van így reggel 7 óra 20 perc kor erkölcsi érzéke. Mit gondolnak a pénzadományokról? Mit gondolnak Wittinkhoff Tamás esetéről? Mit gondolnak arról a fotóról, amit Karácsony Gergely Tóth Csabával tett közzé, hogy egyrészt mutathassa megbonthatatlan barátságokat, másrészt, hogy mindenki tudja, hogy nem a Republikan intézetnek a Tóth Csabájáról van szó. Mit gondolnak Orbán Viktornak a népszabadságra tett megjegyzéséről tegnap? El és így tovább, és így tovább. Jó reggelt. Jó reggelt, én szerintem ne lépjen vissza. Mert? <tell> az megvan Önökben, hogy Orván Viktor miért rúg bele a nem létező népszabadságba? Jó reggelt. Jó reggelt. Hát ez a szerencsétlen vittinghoff a videója ezen látható minden, le van ezen, még most is ott van, megnéztem most, hát, hát is... De azt kérdezem létezni. tőled, hogy ez, ez melyik, mert e, ez a, elküldted? Ez a, a szexvideó sajt. Oké, okay, rendben van, a... nem az, hanem hogy az hanyadik itt, mert ugye elküldted, de... Ez ez a dvd.pathajtások.hu pont, pont, Benyomod, és akkor rögtön ott lesz az első cikk. hogy az videó, és ott van a lakvés videóit. Az, és az első az a, a Kongresszus Orbán úgy feltüzelte beszédével a magyarokat az első. Hát én nekem, nekem ez bejött, akkor keresd meg, hogy nekem ez jött rendben van. Akkor, lejjebb, okay. lejjebb. jó. Jó. ez tényleg elég borzastó. Igen, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Ahacsi e, előtt vaksan, azt gondolom, hogy nem szükséges, hogy Mert? ha egy, mert egy olyan ellenféle látva állna szemben, aki hasonló erkölcsi magasságban lenne, nem hiszem, hogy ilyen, ilyen kegyet kellene gyakorolni a Fidesz irányában az elmúlt 9-es sportszerű magázatartás. Szekó Józsefről nem tudunk semmi rosszat. E, azt gondolom, hogy annak a pártnak a színeiben van, amely e, akár karácsonyal, akár bárkivel szemben, aki a hatalmat e, esetlegesen bármilyen formában veszélyezteti, kegyetlen erkölcselen módon az az összes erkölcsi, Innentől kezdve erkölcsi kérdésként föltenni azt, hogy egy olyan ember, aki nem tett semmit azért, és nem, nincs semmilyen szerepe abban, hogy az ellenféle, mi történt, azt az és kötenének, hogy lépjen vissza, azt gondolom, hogy nem szükséges. Oké, okay, de ezen az alapon a fél országot lehúzhatja, akik egyébként Fidesz tagok, vagy Fideszről szavaztak, csak úgy halkan mondom. Ezzel az ő erkölcsiségüket egyszer is mindenkorra ezzel a mondatával elvitatta. Én, a, én azt gondolom, hogyha megnézi az origót, megnézi bármely olyan uh, kormánypárti sajtóterméket, és ezután után erkölcsi kérdésként föltenni az ellenzék felé egy ilyen kérdést, amikor az ellenzékről sincs megvan a véleményem, én azt gondolom, hogy, hogy felesleges. Köszönöm szépen! Hát erről beszélek, hogy így végezte el a politika az áldásos tevékenységét. 0614890999, a Mohácsi álva maradt jelölt Orbán Viktor és a Népszabadság, Wittenkhoff Tamás és a Szerelem, Karácsony Gergely és az Ágis Húzza. Jó reggőt! Jó, hogy már Igen, voltam. egy kör egy menet. Azt értsem meg, miközben ön az egyik legértékesebb hallgatóm, azt a benyomást kell teli, hogy három ember hallgatja a rádióműsort, és ha ez igaz is, akkor ezt így ebben a formában nem rakom ki az ablakból. Jó reggelt! Reges kívánok. Azt már lehet tudni, hogy karácsonyfelvétel hol hangzott el, mert ő nem tudja, de mindenki más igen, igen, már tudja. Igen, pontosan. igen, igen, nemet hát megértel, csak önnek nem volt kötelessége olvasni. A parlamenti képviselő, a képviselőházi irodában egy elnökségi megbeszélést vet föl valaki. Hát ön elhiszi ezt. Elnézést, itt most meg kell hogy álljunk. Ön mi alapján hiszel bármit Szabó Tímea hát, mondta. Mert ezt. láttam, hogy igen, láttam, hogy kiálltak. Hát ezek olyan igazmondok, hát nagyon kemény. Kik az igaz? Hát, azt, amit már. én mondok, az mi alapján hiszi el, vagy sem? Ugyan már én nem mondom, hogy... van, hát kész, itt vagyunk, itt. Tehát azt értsék meg, hogy ilyen nem volt, amikor a kejfej Jancsi volt. Hogy oda érdemes -e visszamenni, teljesen fölösleges kérdés lehetetlen. hogy az előző hallgató mitől vált ilyenné, ahhoz egy hosszabb beszélgetésre volna szükség. Öt perc múlva felhívom Nüder Müller nincs mód. Csak egész egyszerűen szeretném megmutatni önöknek ezt az első húsz percet, hogy hol tartunk. Azon pár betelefonáló hallgató révén, akik megtiszteltek a bizalmukkal, mármint hogy betelefonáltak? Nem venném el a további a kedvét, attól, hogy betelefonáljanak. 061 48 90 és 06 Karácsony és a szöveg. Orbán Viktor és a népszabadság. Wittinghoff Tamás és a szexvideó. Az álban maradt. Mohácsi jelölt. Zente adománya. Már ötnél tartunk. Valaki küldött meg egy hatodik ötletet, is mindjárt elolvasom. De ez nem. 061 489 099 99, és 0636 egy hat Azt írja XY, aki férfi, az emberi oldalt és a demokrácia felfogás esetleges különbözőségét leszámítva van egy gyakorlati része is ennek, mármint a Mohácsi történetnek. Ha nem lép vissza az egyedül maradt polgármesterje, akkor a választások utána feltételezhető többség feloszlatja magát, és fél év múlva új választás elkírni. Valószínűleg ez így igaz, én nem értek, én ezt kizárólag erkölcsi kérdésként fogom fel. Nagyon szépen köszönöm az sms -t. fontos adalékok vannak benne, de most egy egyetlen egy dolog, nem tudom, hogy ez a praktikum, Szikusok, ott van-e az egyetlen álba maradt jelöltben, sose voltam polgármester, jelöltem is leszek, hogy ilyenkor mit diktál az önök erkölcsi érzéke. 061 99 és 06 hát lehet, hogy bármi diktál, de nem telefonálnak. Rossz májú megjegyzés lenne, ha azt mondanám, hogy volt itt egy-két olyan telefon, hogy az ember örülhet is annak, hogy nem telefonálnak, de de én ilyet nem mondtam. Egészen fantasztikus az, amit egyébként a politika elénk tárt. Tehát, tehát értik, hogyha én most tanítanék, eh, akkor a gyerekekkel csak ilyenekről beszélgetnék. Hogy örök most azért nem telefonálnak, mert már nem gyerekek? Vagy másért? Fogalmam, nincs, nem is keresem az okát. Ilyen étlappal Nincs az a Michelin csillagos étterem, ami rendelkezhetne vele. Azt, hogy önök nem élnek vele, hát Istenem. Én a részéről megtettem azt, amit egy Michelin csillagos étterem megtehetett. 0 és 0 Kívánok. Hát itt um, egy pár percre kapcsolódtam csak be az adásba, és hát ezt nem egy gondolat, hogy uh, a baráti társaságban beszélgettünk ezekről a mostani közéleti politikai vonatkozásokról, és uh, annyi minden olyan dolog van, ami a hétköznapjainkban beépül, és már érzéketlenek vagyunk, se tűnnek, tűnnek ezek a dolgok. Jö, de engem, de tudja, engem, az, egy... engem az érdekel, hogy a föl tűnik az, hogyha nem tűnik, föl, az engem nem érdekel. Tudja, nekem feltűnik, és ennek következtében, akinek nem tűnik föl, abban én most nem tudok mit kezdeni. Nem alkalmaznék önön mesterséges légzést. Telefon még belefér. Lehet? Beszélgethetünk? Abszolút. De beszélgetni, tehát szószoros értelmében. Hadd meséljem el önnek, hogy amikor én eljöttem a Magyar Rádiótól, ahol majdnem egy másfél évtizedig voltam, és amitnek gyakorlatilag mindent köszönhetek abban a szakmában, a létezik, akkor egy esti műsort, egy reggeli műsorra cseréltem, volt egy a Petőfi rádió, egészen kivételes helyzetem volt, négy vagy öt éven keresztül minden este a Petőfin késő éjszaka egy háttérműsort vezethettem, elsősorban közéleti témákról, és olyan szabad voltam, mint a madár, tehát bármit megtehettem. És aztán 2000-ben eljöttem, ennek, az volt az oka, hogy előtte, több kereskedelmi tévé is hívott, de én még jobbat akartam, mint amiket ajánlottak. És akkor a magyar rádióban volt egy olyan hangulat, hogy aki ott maradt, az a selejt. Bennem hihetetlen rossz érzések voltak azok iránt, akik elmentek, tehát irigy voltam, mint a nyavaja. Aztán ezt hál' Istennek feldolgoztam, és aztán egy kis rádió hívására, amely megajánlotta azt a hihetetlen mennyiségű pénzt, amit én akkor kerestem, eljöttem, és ha volt kevés jó döntés az életemben, akkor ez az volt, és az éjszakai műsoromat reggelire cseréltem. Uh -huh. Ugye kellett ennek a reggeli műsornak valami vezérfonal, hiszen annak az esti műsornak meg volt a vezérfonala, és valamilyen ismeretlen okból én, aki én egy zsidó családban nevelkedtem eh, annak az összes attribútumával, az apukába a Kutvölgyi kórháznak volt a difsztitkára, az anyámnak volt Angiver a periódusa, és természetesen 56 után hite váltak és se az ő kommunista múltjukról, se a származásomról nem tudtam. Semmit csak csak azért mondom, hogy többé-kevésbé be lehessen illeszteni engem különböző fiokokba ilyen rövid szöveg alapján. Tehát nem neveltek engem arra, hogy politizáljak, politikai párt tagja soha se voltam. Gyakorlatilag azért választottam a politikát témaként 2000 októberében, tehát bármennyire 19 éve, mert azt gondoltam, ez az egy ilyen demonstrációs tábla, az olyan, mint a szomszédok, vagy olyan, mint a barátok közt, ami ott történik, azt a plénum elé lehet tárni, elsősorban erkölcsi vonatkozásában, tehát csak sorban politikai vonatkozásában, és arról lehet beszélgetni, ez egy ideig nagyon jól működött, és aztán most is jól működik, de viszonylag abból adódóan, hogy ez mennyire vált kevéssé kurrens témává uh, kerültem egyre jobban a perifériára, miközben egyébként maga a témafelvetés, ahogy a világ felé fordultam, amiben egyébként a saját magam helyek keresése is benne volt, ami sose fogok uh -huh. megtalálni, tehát egy helykereső zsidóként fog meghalni. Esélyem sincs az ellenkezőjére. És gyakorlatilag önnel is ezt hozott össze, hiszen korábban föl se betűdött bennem, de amikor volt ez a, ez a komos mérjük meg, akkor valami megszólalt bennem, a kapcsolati hálomon keresztül elértem, ön egyből igent mondott. Igen. E -e Természetesen örömmel még hozzá. Én igen nagyra becsülöm az ön de nem akarok úgy varolni külön um, És um, az jutott az eszembe az önnel folytatott beszélgetés után, Uh, amely egy egészen ritka beszélgetés volt, mert általában azért uh, politikusok nem úgy beszélnek, mint ön, hogy azért maga is megéri a pénzét, mert aztán hallgattam a Klub rádióban és miután egészen más volt a kérdező fél, gyakorlatilag pont annak az ellenkezőjét produkálta, mint amit nálam, és amiről addig beszélgettünk, tehát ott elmondta azt a kötelező szöveget, amit én is meghallgattam volna, hogyha nem lett volna ellenérvem, de az ottani beszélgető társának nem voltak ilyen ellenkérdezőfél, vagy ha voltak, akkor elhallgatta, és akkor volt egy olyan beszélgetés, hogy arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy egy és ugyanazon kérdésre, attól függően, hogy a riporter mennyire argumentál, mennyire másféleképpen lehet beszélni, és itt levittem a hangsúlyt. Igen, hát én úgy gondolom egyébként, nem, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy egy beszélgetés, ez mindig elsősorban a kérdezőtől függ. Ő az, aki az egésznek megadja az alaphangulatát, az atmoszféráját, azt, mondja, hogy az ember hogyan reagál kérdésekre, mennyire tud megílni, vagy nem megílni. Szóval én azt gondolom, hogy a, az interjú alanya szinte mint mert az érdekes, hogy a kérdező aritmózszer hogyan tudja az interjú alanyt irányítani, inspirálni vagy éppen lefékezni. Hát ebben nem értek tökéletesen egyet, de... Hát de nem is kell ha azt kérdezem öntől, akkor azok a kérdések... Tehát... Van egy csomó kérdés, ami önnel kapcsolatos, a hetedik kerülettel. Igen. Valamint az példa, hogy ön. Tehát mit gondol arról, csak ez, ezt vetettem fel az első Igen. fél órában, hogy ugye meghalt Mohás polgármestere, valószínűleg dioxid mérgezés kaphatott egy borospincében, és egyetlen ellenfél ellenféle a nev az ellen jelölt maradt talpon, nincs több jelölt, és az emberben óhatatlanul felmerül az a kérdés, hogy vajon ilyenkor mit kell csinálni. Ugye hát ez például jellegzetesen olyan kérdés, ami a Kejfej kérdés, és ebből a szempontból meghalhatott volna a másik fél is, miközben természetesen az lett volna jó, hogyha senki nem hal meg, de akkor ez a kérdéset tudott volna felvetődni. Tehát két ember van, az egyik meghal, és ha az egyik elindul, akkor hogyha egy szavazatot kap, akkor is automatikusan polgármesteré válik. Ez, ez nyilvánvaló, tehát amikor valaki ilyen körülmények közt az életét veszi, az nyilvánvalóan egy olyan dráma és olyan tragédia, amikor az ember nem elsősorban ennek a történetnek, vagy ennek az eseménynek a politikai konzekvenciáira, következményeire gondol, eh, hanem az emberi kö következményeire, az illető családjára, a rokonaira, a gyerekeire. Természetesen. Ez, ez az első felvetődik a kérdés. A másik, amit ön kérdést felvetett, hogy csak kap egy szavazatot, akkor ő lesz a polgármester. Ez valóban így van, bár én azt gondolom, hogy mostan lehetne állítani még egy jelöltet, de hát... Nem lehet, mondja, nincs rá nem idő. Nem lehet, erről nem. van szó, nincs nem rá lehet. idő, és egyébként formális lehetőség nincs mert hát lezáródotta. De az a kérdés, hogy annak, aki állva maradt, ez egy rossz kifészés, mert a másikat nem legyőzték, hanem meghalt, tehát részvét a családnak. Vagy annak vajon van-e olyan elkölcsi kötelezettsége, hogy visszalépje? Mi, -mi, Mi tud történni akkor, ha lép? gondoljuk végig eh, akkor nem lesz mohásnak polgármestere? Eh, tehát muszáj, én azt gondolom, hogy az bármilyen drámai és tragikus mégis arról van szó, hogy annak a közösségnek kell, hogy legyen valami vezetője most Jó, nekem valaki, aki ehhez a, a történethez ért, mármint uh, jogilag és politikailag azt írt, az emberi oldalt és a demokrácia felfogás esetleges különbözőségét leszámítva, van egy gyakorlati része is ennek, ha nem lép vissza az egyedül maradt polgármesterje, akkor a választások után a feltételezhető többség feloszlatja magát, és fél év múlva új választást kell kiírni. Igen, igen, pontosan ez a lehetőség van, és én azt gondolom, hogy nem nagyon van, hogy mondjam, jogilag, vagy politikailag nem nagyon van más lehetőség. Tehát valószínűleg ez az, ami történni fog, vagy aminek történnie kell. Azt kérdezem öntől, ugye én csak jót hallottam örről ugye, mert a... De a kevés a Gá... emberrel beszélt. Nehát a Gábor, senki, hát sen, én senkivel nem beszéltem. Tehát amikor azt mondom, Aztán. hogy jó, akkor nem olvastam örről rosszat, e, a Vittinghov videó kapcsán, amely több mint zavarba ejtő, ugye mindenkitől megszokták kérdezni, amikor elindul, hogy tisztában van-e az ő előéletének a zsarolhatóságával, és az ő előélete itt tulajdonképpen a teljes élete, ami megelőzi azt, hogy hirtelen úgy dönt, hogy ő politikus akar lenni. És az, hogy egyébként ezt bárki bárhogyan kihasználja, vagy nem használja ki, de most éppen a kihasználja, az, az önben mennyire diszonáns érzelmeket kelt? Én ezt a vittinghof videót ezt tényleg a lehető, <coughs> kérek, a lehető legmocskosabb dolgoknak, dolog egyikének tartom, vagy a lehető legmocskosabb dolognak tartom. Különös tekintettel arra, hogyha én olvasom a nyilatkozatokat, és nyilván csak abortok én is tájékozódni, ez egy megrendelt provokáció volt, vagy hogy mondjam, egy csapda volt, eh, eh, amiben a budajosi polgármester mondjuk így belesétált. Eh, azt is lehet mondani, hogy kiasználták az emberi gyengéséget, de melyik embernek meg nincsenek gyengéségei, mindenkinek vannak. Szóval ez egy <coughs> végtelen. Mocskos eset, és nagyon-nagyon szimbolizálja, mutatja azt, hogy hova süget Magyarországon a politikai kultúra. De mondhatok önnek egy másik példát is. Az, most halljuk, olvassuk, hogy karácsony kérdőt a, a képviselői irodaházban hallgatták le. Most mondja meg nekem, milyen világ az, ahol a politikai ellenfelek egymást ilyen mocskos ügyekbe próbálják behúzni. Megmondom önnek, milyen világ. Uh, nekem soha sem volt, és erre nagyon büszke voltam, én egy áthallgatott pali voltam, tehát uh, uh, bal többség volt. Valamikor, amikor ezt mondták, ma nagyjából kiegyenlített, uh, és arra nagyon büszke vagyok, tehát egy, egyik tábor se bal magáénak, ennek az összes uh, pozitívumával és negatívumával, néhány perccel ezelőtt valaki felhívott, elmondtam ezt a történetet nagyjából úgy, ahogy mondta, és azt mondta, hogy hiszi a piszi. Tehát ide jutottunk el. Tehát mindenki, a, nagyon sokan, a mindenki törölve, nagyon sokan azt hisznek el történet, történetekből, amelyek egyébként az ő világról alkotott képüket megerősíti, és amikor a másik elkezd beszélgetni vele a tekintetben, hogy erről miért van megbizonyosodva, akkor nagyon kevesen vállalják azt a bitát, amiben egyébként ők ebben elbizonytalaníthatóak lehetnének. Ide Igen, azt egy egyrészt egy ide jutottunk, másrészt oda jutottunk, hogy ma már ezekben a politikai vitákban ez eh, eh, nem a tényekről, nem a szakpolitikáról beszélünk, ami persze unalmas én értem, de mégiscsak ez az alapja a politikai tevékenységnek, hanem arról beszélünk, hogy itt hogyan lehet emprileg meggyalázni, elszaposni, eh, nem tudom feszülni. Ebben ebbe nem fogok de... önnel vitatkozni, apukám annak idején, hogy jött hozzá egy beteg, és elmondta, hogy neki mi a problémája, és neki mi a baja, akkor apukám azt mondta, hogy azt érti, hogy elmondja, hogy mi a problémája, de az, hogy mi a baja, azt engedje meg, hogy ő döntsel, ha neki van saját verzi. Akkor keressen egy olyan orvost, aki ezt aláírja. Azt kérdezem, hogy ha ez a helyzet, amit most leírt, innen hol és mikor kezdődik a visszaút oda, ahonnan elindultunk? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Két nappal ezelőtt valaki ugyanezt kérdezte tőlem, és azt kell mondanom, hogy engem. Ménységesen, hanem hát nem az, hogy elszomorít, hanem elkedvetlenít ez a stílus, ami itt folyik. Ebben az országban, ahol e, is milyen miniszter is Gulyás Gergem, tudom mondani, hogy milyen miniszter. E, ugye mindenkit, aki klímaváltozással e, e, kapcsolatban minden kérdést elhárít le vagy hogy itt a egy beteg kisgyereknek nevezi. Szóval ebben a világban borzasztóan nehéz. Én egyetlen egy dolgot tudok csinálni, és ezt csinálom is a kampányban. Én erre nem vagyok hajlandó. Én nem vagyok hajlandó senki személyében támadni, én senkire nem vagyok hajlandó, gyalázkodó mondatokat mondani, én megpróbálok úgy tenni, hogyha egy normális országban élnénk. És ez persze valaki azt mondja, hogy milyen naim vagy szép, tényleg naív vagyok ebből a szempontból, de tudatosan, ha nem leszünk néhányan, akik nem vagyok hajlandók ebbe a dologba beleállni, és nem vagyunk hajlandó normálisan egymással beszélni, akkor ez az ország el fog pusztulni. Hát ön ugyanolyan jó tudja, mint én, hogy már most a társadalom olyan mértékig szét van szaggatva, hogy hosszú-hosszú évek fognak eltelni, amíg egyszer majd el lehet kezdeni ezeket a sebeket valahogy begyógyítani és helyre tenni. Szóval nem csak az a baj, hogy itt össze-vissza beszéd folyik, hogy hazudozás folyik, hanem az a baj is, hogy olyan mértékű gyűlölet szabadult erre a társadalomra, ami tényleg azt gondolom, hogy ha így folytatódik és nem fogunk ennek ellenállni, akkor végérvényesen el fogja pusztítani ezt az országot. És a kultúra antropológus azt tudja, hogy ez egyébként, ami most van, ez meddig marad les határon belül, és mikor csattan el olyan pofon, amit újabb pofon követ, és ami nem tudom hova vezet, vagy erről ne beszélgessünk? Hát erről lehet, hogy most nem kéne beszélgetni, de a kultúra egy dolgot tud. Nevezetesen azt, és ezt egyébként mindenki tudja, nem kell ez lenni, hogy a gyűlöletbeszéd, az a fajta gyűlöltödés, ami rászabadult erre az országra, az egy idő után fizikai erőszakba fog átfordulni. Ez teljesen magát, már most is történnek ilyen esetek, hogyha megnézi a plakát rongálásukat, a plakátok összetörését, a táblák összetörését, ez már egyfajta jele ennek a típusú agressziónak, ennek a típusú fizikai agressziónak is, és ha azon csodálkozom, hogy az országnak a felelős vezetői nem értik, hogy ez a gyűlölködés, ez előbb-utóbb őket is elpusztíthatja. Nem csak őket, mindannyiunkat. Tehát én azt gondolom, hogy ez ma Magyarországnak a legborzalmasabb baja, és ezen muszáj valahogy közösen változtatunk. Amikor látta a Partizánnak a hetedik kerületi akcióját, ami a krumpliosztással volt kapcsolatos, akkor halátta. Akkor látta. minden jutott a fejébe, vagy az eszébe. De elsősorban az jutott az hogy azért az ennyi szóba elképesztő, hogy 2019-ben vannak politikusok, akik ugyanazt a stílust folytatják, amit a, és a büszkék rá, amit a 90-es években folytattak. Hogy a választások előtt néhány héttel krumplit és hagymát osztogatnak, miközben arról beszélnek, hogy arról tartanak nyilatot, hogy mindig is támogatták a szegényeket. Szóval azt szeretném, hogy ebben az országba megint mondhatja, hogy idealista vagyok, naív bármi más. Ebben az országban nem így lennének a dolgok, hanem hogyha azt magyaráznánk el a választópolgároknak, hogy az ő kezdődve van a saját, hogy mondjam, környezetüknek az ügye, a saját lakóterületüknek, a saját lakóközösségüknek az ügye. Hogy nem a krumpi és a hagyom az érdekes, vagy mondhatom a másik oldalt, aki almás pitét osztogat. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy próbáljunk már meg végre úgy viselkedni, mintha felnőtt polgárok lennénk, akik képesek a saját politikai jó, csak, jó, csak, jó, csak Ugye Humve a György, akivel holnap fog beszélgetni, ő azt írja, hogy ilyet 23 évet tesz. Ilyet. Ez a baj. Erről beszélek. Ez a baj, hogy valaki 23 éven keresztül abból csinál politikát, hogy úgy csinál politikát, hogy hagymát és kruplit osztogat az embereknek, akik ezért rászavaznak. Erről beszélek. Ez az, ami tömtleteszi a politikai kultúrát és demokráciát Magyarországon. De azt mondja, hogy ilyet nem csak választáskor tesz, lehet, hogy nem csak választáskor tesz, de most választás van. Hát most ne nekem aztán elmondhatja, hogy máskor ki mit csinál. Most választás van. Úgy volt meghirdetve a dolog, hogy krumpli és hagymaosztás alatt ott a neve polgármester jelölt. Hát mondjam még nekem, ennél direktebb módon, hogy lehet erre utalni. Az ő azt mondja, hogy szóval. ő lesz polgármester, akkor itt törjön le a keze, ha egyébként választásokkor önt hagymát vagy krumplit oszt majd. Hát én biztos, hogy nem mondok hagymát és krunkedet is se osztottam, törjön le a kezem, nem tudom, hogy fogalmazott. Ja, fél, ugye a dolog arra vonatkozik, hogy lehet egy országnak olyan klímája. Ugye azt mondta annak idején, Balasat a bölcsészet, a bölcsésztudomány karon, hogy felejtem el, azt mondta, hogy ilyen a csárda akusztikája. Tehát, hogy a csárda akustikája sor alkalommal megkö meg. Követel olyan dolgot is a honpolgároktól, amely honpolgárok egyébként, vagy akik, a csárda akusztikájához alkalmazkodnak, mert egyébként ők saját maguktól nem lennének ilyenek, ha érti, amit mondok. De az, a, az a kérdés, hogy a politikának azért a feladata, hogy kifolgálja a csárda akusztikáját, hogy önfogalmazott, vagy pedig az a feladat, hogy megpróbál rajta kislépésekben akár, hogy változtatni. Én ezen változtatni szeretnék. Én nem akarnak ilyen csárda akustikát, ahol krumplival, hagymával és pitével lehet lekenyerezni, vagy akár éppen 9000 90, korintos utalványokkal okay, lehet lekenyerezni re, re, re, re, re, a választókat. Rendben van. Akkor hadd legyen egy másik kérdés. Ön nem régen találkozott Tóth józsef a 13. kelet polgármesterével. Ez Azt kérdezem, hogy ön akkor érdeklődött te tőle, hogy ő miért vállalt el, és mit tett a fővárosi közfejlesztések tanácsában? Nem, erre idő sem volt, egész rövid időt beszéltük csak. Azt is mondhatnám, hogy egy formális találkozó volt. De viszont a következő napokban fogok vele hosszabbat is találkozni, és akkor megkérdezem tőle. Mert ugye láttam azt a fotót, és... Azon kevesek közé tartozom, és ez nem véletlen, aki ezzel a fővárosi közfejlesztések tanácsával akkor foglalkozott sokat, amikor létrejött, és nem most, amikor ennek a kritikája hangzik el, hogy ez maga a fából vaskarika, de egy nagyon, egy nagyon erős fából épített, nagyon erős vaskarika, ebbe valójában egy teljes fővárosi önkormányzat ment bele, Függet attól, hogy ez most két ember megállapodása volt-e vagy sem, és ebben Tóth Józsefnek az a kiemelkedő szerep jutott, hogy ő azon emberek közé tartozott, akinek Tarlós István helyet ajánlott, ő el is fogadta, és ezzel gyakorlatilag mind a konstrukciót, mind a mechanizmust elfogadta, amit aztán számos kritika ért, bár nem elég. Én is ismerem ezeket a kritikákat, ezért mondom ennek, amit mondtam az előbb, hogy amikor találkoztunk, egy rövid formális találkozó volt, de lesz egy hosszabb, és akkor fogok vele Oké. Okay. Um, végül is uh, elég rövid határidőt szabtak a lokálpatrióták, és nem jött létre, illetve nem születtek igellő válaszok azoktól, akik egyébként igellő választ adhattak volna arra, hogy szülessen egy közvélemény kutatás városban, ugye szeptember 20-a környékén tartunk. De azt kérdezem öntől, hogy mi szükség van ilyen közvéleménykutatásra, amikor pár napra rá a népszava lehoz egy közvéleménykutatás, ami ezzel volt kapcsolatos? Ugye az, ez a két dolog egymástól független ami népszágon szóval nem a civileknek a kezdeményezését hozta. Nem. Ezt a civilek indították, akik nyilván nem tudtak arról, hogy van a háttérben egy másik valamilyen kezdeményező. Én gyorsan hozzáteszem, én se tudtam róla. De nem ez a lénye. Két dolog fontos szerintem. Egyrészt az a fontos, hogy itt lett volna egy lehetőség arra, hogy akkor jó, ne a pártok, a civilek, az itt lakók döntsenek a támogatottságról, nézzük meg, hogy ez hogyan van. Se Moldován László, se Hongaldi, hogy nem ment ebbe bele. E, majd ha beszélgetünk a Györgyel, akkor kérdezze meg tőle, hogy mi az ok ennek, amit tudtunk, vagy amit megért a Facebookon, az az, hogy ez semmi más, mint egy ostoba vicc. Én ezt nem annak gondoltam, ez az egyik része a dolognak. A másik rész a dolognak az az, hogy ugye a népszavaban közzétett felmérésből egy dolog nagyon-nagyon friss, -nagyon tisztán kiolvasható. Honvaldi és Moldován, is, ha megnézi a Facebook oldalukat, azt mondták, azt írták rögtön a kezdet-kezdetén, hogy ők a legesélyesebbek. Most látjuk pontosan, hogy hol állnak, és innentől fogva mindenki eldötheti, hogy hogyan viszonyul ezekhez a számokhoz. Lehet azt mondani, hogy ezek nem igaz számok, lehet azt mondani, hogy ez csalás, lehet mondani, de el fog jönni október 14-e reggel, és akkor majd azt gondolom, mindenkinek szembe kell nézni, a ezt Ockor is már, szembe kell nézni a választókkal, meg bele kell nézni a tükörbe, majd reggel, mikor föl kell. Ugye azt kérdezi Humval György, hogy vajon ez a felmérés mikor készült, hiszen erről a népszava egyáltalán nem ír, érmesen vagy nem szemérmesen. Ön tudja hogy mikor készült? Nem, én nem tudom, én a felmérésnek nem voltam a részese, nem voltam az irányítója semmilyen, nem voltam az alanya vagy tárgya vagy hogy mondják, ezt engedbértes meg, a sejtelmem nincs, amikor a népszavában megjelent, azt hiszem, egy hétfő reggel, vagy hogy ez a hír... Szeptember 25-én. Szeptember 25-én, én, én akkor tudtam meg, hogy van, én semminek, erről semmi sem korábbi ismeretem nem volt. Ha azt kérdezem öntől, mint egy civil, de nem olyan civil, mint a most szokták mondani, hanem egy olyan, mint akiben... Ugye az én a sokféle cél szolgál, de az egyik fontos dolga az a kíváncsiság. Ön a saját kíváncsiságát semmilyen vonatkozásban nem próbálta kielégíteni, hogy ez a szeptember 25-ei közös jelölt válthatná le Vattamányt Erzsébet városban. Ez egy mikori felmérésre vonatkozik? Nem, mert több okom is van rá, hogy miért nem. Azért nem. Mert én azt gondolom, hogyha én most azzal kezdek el foglalkozni, hogy ki csinálta a felmérést, miért csinálta, hogy, mint, merre meddig, akkor nekem nem marad időm arra, ami az én feladatom. És nekem az a feladatom, hogy kampányoljak. Én reggeltől estig az utcát, próbálok emberekkel beszélni, különböző találkozóim vannak, és hogy őszinte legyek, nem nagyon érdekel az, hogy mostan a pillanatnyi kimutatás azt mutatja, hogy 28-30 vagy 32 százalékon állok is áll és mert én a munkával foglalkozom. És Jó, a magát, a, a, magát olvasta, gondolom, a, hogy mit ír ez. Ezt most nem értettem, ne Tehát, hogy, mert. hogy, hogy, hogy mi, mi, mi, milyen számokat tüntet föl. Igen, de hát most még egyszer gondolom, e, Ugye 39%-ra mérte Vattamány Zsoltot, 28%-ra mérte Igen, önt, és, és ami, ami ugye meglepetés lehet hunva a gyönyek, ezt majd holnap megkérdezem tőle, őt 5-re, Moldován László pedig 4-re mérte. Erre utaltam az előtt. Hogy De nagyon halkam eláruljam önnek, hogy én megkérdeztem, hogy ez mikori felmérés, és ezt majd Igen. hova is megosztom. Ez szeptember 16-a és 21-e között készült, és ennek egyedül azért van jelentősége. Mert azért, az mégiscsak furcsa, tudja. Én az ön személyét Egyre jobban értem, hogy beszélgetek önnel, de hát azért ne esünk túlzásba, lenni ugye másodjára beszélgetünk, azért itt talán se kéne messze mennő következtetéseket levonni, de miközben egy nagyon jó ötletnek tűnt ez a közvéleménykutatás, a maga nemében különös tekintette, hogy ön közzétette ugye a felhívást is, azért volt benne, tehát hogy ezt 12-en aláírják, iszt, ezt írják, itt van ez a szöveg, azért ebben van némi naivitás, különös tekintette. De a különös tekintettel az egy másik, old, másik dolog, hogy egyszer csak kiderül, hogy ugyanebben az időben készült egy felmérés, amely egyébként ki tudja milyen kérdéssel, azt egyébként nem mondhatja el maga a kutatóintézet, azt elmondhatja, hogy mikor készült, de a részletekben nem avathat be, mert az kizárólag a megrendelő jogköre, a megrendelő pedig ezt nem tartotta szükségesnek közzétenni. az se nagyon érthető, hogy a népszava miért nem írta azt meg, hogy ez mikor volt, de hát ez legyen a népszava édes titka. De ez 16 és 21 között volt, ami ugye beleesik abba az időszakban, amikor ön ezt közzétette. Na most én ezt értem, de újra csak ugyanazt tudom mondani, és annyira nem vagyok, hogy mondjam, politikailag képzetlen, hogyha tudom, hogy van egy háttérben induló ö, ö, valamilyen megbízás alapján történt kutatás, akkor elkezdem nyomni ugyanazt, mondjuk egy másik szálon. is. Ez nem az, amit én csinálok, és csinálni szoktam. Én valóban csak ezt a kezdeményezést kaptam arra a hivatalos e-mail címemre, amit a kollégáim néznek, a civilek kezdeményezését. S nem kell elvinni, de attól még így van, gőző nem volt arról, ahogy mondani szokták, hogy ezzel párhuzamosan a háttérbe tud valami, vagy egy időben fut egy másik kutatás. De most térjünk vissza oda, amit ön elkezdett mondani, és aminek van jelentősége, hogy ugye ez azt mutatja, hogy amennyiben ezek a szabazatok így mennek el, akkor az a kifogás, mely szerint, hogyha egy lenne, akkor legyőzhető lenne, ha pedig nem lesz egy jelölt, akkor ez kétséges. De ezt a mondatot, illetve ezt az egész gondolatmenetet szeretném, hogyha ön fejezné be. Ugye az teljesen világos, hogy nem lehet abból kiindulni, hogy ez a Humvad féle 5% és Moldován féle 4% ha ők nem lennének automatikusan hozzá Ez így Én nem erre gondolom, Ez hanem igaz. valami másra. Nevezetesen arra, hogyha választópolgárok azt látják, hogy van egy kormánypárti és egy ellenzéki jelölt, akkor azok is elmennek választani, akik mindenképpen le akarják választani, vá, vá, választani vagy ne le akarják választani mostanában, le választani a mostani önkormányzatot, mert azt látják, hogy több esély van. A három jelölt azt mondja a vagy legalábbis egy részüknek, hogy nem érdemes elmenni, mert ők is egymáss marakodnak, ezek elrontották az egészet, minek menjek kéne el szavazni. Az egy meg az a legfontosabb üzenete, hogy összetudunk állni egy közös célnak az érdekében, bármennyire rosszul is hangzik most ez a mondat, és ez megmozgat olyan embereket is, akik egyébként nem fognak elmenni az önkormányzati választáson részt venni. Tehát ez az igazi kérdés, és ezért lett volna pontos, hogy egy közös jelölt legyen, mert ez megmozdít olyan embereket is, akiket ez a hármas felállás szemben a fideszes polgármesterel nem fog megmozgatni. És ez a dolognak a lényege az én megítélésem szerint. Értem, én csak azt kérdezem öntől, hogy mennyiben igaz az a kritika, és ha igaz, akkor van-e annak jelentősége, hogy itt valójában az ellenzék egy olyan revansot vesz a kormánypárton, amely revansot lehet, hogy vesz, de ugyanakkor ez nehéz összeegyeztetni azzal a tevékenységgel, amit aztán később államigazgatásnak vagy városvezetésnek lehet nevezni, vagy ön azt mondja, hogy előbb jön az első, és aztán megvalósul a második, amit én el tudok képzelni, és igazat tudok önnek adni, csak tényleg azt érzékelem más példákból is adódva, vagy adódóan, hogy azért ebben van valami fura, mert ez nagyobb mértékben, tehát olyan, mintha a két birkózónál nem a birkózó tudásuk számít, hanem mindenféle, ami semmi köze nincs a birkózáshoz, miközben egyébként birkózás zajlik. De, a, én a magam részéről azt több alkalommal fölfináltam, nyilvánosan is, hogy legyen egy nyilvános de a a fideszes polgármester Matamány Zsolt és én között, és akkor nézzük meg, hogy beszéljünk szakkérdésekről, beszéljünk szakpolitikai kérdésekről, beszéljünk arra, hogy ki mi tud tenni a városé. Ez nem jön létre. És egy -egy abból dón, hogy ez nem jön létre, abból adódóan már eleve kényszerpályára két, kényszerül az ember? Én azt gondolom, hogy igen, egy Üzengetünk egymásnak, illetve azt, hogy mondjam, hogy itt a kerületben azon kívül, hogy van rengeteg színeses plakát, azon kívül igazi kampánytevékenység az ő részükről egyszerűen nincs. Tehát nincsen egy jelen, Jó, Csak mond, jelen. mondok önnek egy példát, de ezt most tudom, hogy rossz lesz a példa, és nem, nem, nem valamilyen ízét csapda, bár ha az ember azt mondja, hogy csapda, ugye Freud után szabadonak, az nyilvánvalóan csapda. Uh, nekem volt egy bátortalan kísérletem, ezt el is mondtam önnek, Újpesttel, uh, ahol támogattam az újpesti jelöltet annyiban, hogy beszélgettem vele is fél órát. Egészen addig tartott ez, amíg egy konkrét ingatlan történetben. Olyan helyzetben nem került, hogy egy másik érintettje ennek a történetnek Betelefonált, beszélgetett vele. Ő nem rendelkezett, úgy tűnik, de ez most az én elmondásom kellő érmennyiséggel. Nem biztos, hogy ő jött abból a beszélgetésből jól ki, amiből az következett, hogy elég furcsa módon, megint nem részletezném, fogta magát és felrúgta azt a szerződést, azt a blanketta szerződést, amit mi ketten is kötöttünk, tehát hogy beszélgetünk hétről hétre. Majd eh, kiállt az országgyűlési képviselő, kiállt a Momentum elnök, és elmondták még egyszer ugyanazt, amivel a kapcsolatban egyébként nálam volt egy vita, és amiben ő egyébként alul maradt, vagy alul maradni tűnt a tekintetben, hogy kinél van több tényanyag. Azt kérdezem öntől, ezt a, ezt a helyzetet figyelembe véve, vagy ezt a e ezt ezt a helyzetet szemlélve, hogy, hogy azért egy ilyen helyzetben nagyon nehéz szakmai és politikai kérdéseket elválasztani. Ez így van. Ebben őnek teljesen igaza van. És ugye teljesen nyilvánvaló, hogy ezek, amiket én így állandóan említek, hogy legyenek szakpolitikai viták, de benne van az, hogy ezek politikai viták is természetesen. Engedjük meg, hogy én is mondjak önnek Figyel. egy példát. E, ugye például lehet beszélni a költségvetésről, e, mint egy ilyen pénzügyi gazdasági konstrukcióról, hogy hol mennyi pénz legyen. De pontosan tudjuk, hogy egy költségvetés az egy politikai állásfoglalás, Hogy mire fordítok pénzt, és mire nem fordítok pénzt. Hogy hajlandó vagyok-e sok pénzt fordítani arra, hogy mondjuk a nehézsorsú emberek lakásait felújítsa, ez megint csak egy példa, vagy azt mondom, hogy nem, mert igazándiból nincsenek is olyan nehézsorsú emberek a kerületben. Tehát szeretném mondani, hogy persze, hogy minden ilyen vita politikai vita is, és persze, hogy szükség van tényekre és adatokra, amiket nem említett az előbb, és persze, hogy minden vitában benne van az a lehetőség, hogy az ember esetleg rosszul jön ki belőle. De akkor is, hát lehet, hogy ez egy ilyen régi módi idealista felfogás, de a politikának és a demokrácia és ez a lényege, hogy megvitattuk egymással a dolgot, és megpróbáljuk meggyőzni a választót, na, hogy nekem van egy nagy, na, jó jobb élete Nagyon lett. jó beszél, Higgye el, hogy belőlem a Hiúság 10 tízes skálán e tekintetben legfeljebb a hármasra beszél, másban lehet, hogy nagyobb lenne. De nagyon furcsa az, hogy egy olyan vitában, amiben itt alul maradni látszik, egyébként, mint ez volt a lobogóra írva, felmondja ezt a szerződést, ezt a látszólagos szerződést, és kimegy a csatamezőre, és azt a lobogót lengeti, amit itt elvettek tőle. Igen, én ezt értem, csak hogy mondjam, ez nyilvánvalóan én ezt nehezen tudom megítélni. Ne, én, ne, ne, ne, ne, ne, én csak a jelenségről beszélek, amelyet némileg pimaszul egymás mellé helyezek azzal, mint amikor önnel beszélgetnek, és egy, azon dolog, egy és ugyanazon dolog kapcsán, függően attól, milyenek a kérdések, az ember így vagy úgy beszél, és én miközben a tények közben nem változnak. Ez így van, de ugye ezzel kezdtük ezt a beszélgetést hogy azért az nagyon-nagyon e, e, erősen attól függ, e, hogy kivel beszél az ember, és miért. A csodában már csak nem mond akarok ennél izébb lenni, és senkit De nem sz... De nem, nem, nem, ott van még az NMHH is, hogy, hogy ez ugye semmi másról nem szól, mint arról, hogy nincs közszolgálati magyar rádió, és nincs közszolgálati szóval magyar televízió. Az... Ez egyet, ez, az ez aztán erről egy szól. Külön történet. Ez abszolút erről szól. Ez aztán külön egy történet, E, e, ugye e, ha lenne sok időnk, akkor erről bőven lehetne még beszélni, mert ez másik, e, azt gondolom, a gyűlölködés és a gyűlölet beszélt mellett, ez a másik alapvető drámája ennek az országnak, és nincs közszolgálati televízió, <coughs> széknyúzokkal van teli a, a sajtó és a e, televízió, rádió, e, és olyan fokú, hát nem tudnám más mondani, agymosás folyik, amiben <coughs> még azok az emberek is, megadják magukat, akik egyébként talán... Jó, csak köz közben nagyon szomorúan maga a sajtó, ami egyébként a közszolgálaton kívül van, többé-kevésbé, miközben mindenki függetlennek állítja magát, az lehetséges, de pártokra szakadtak, és azért szívesebben veszt, Tehát mindenki azért inkább sorolható valahova, és ennek következtében az a funkció az szinte lehetetlen, hogy a kereskedelemben, vagy a kvázi-kereskedelemben megvalósuljon. Igen, de ez, ez, ez sajnos így van, és a tetejére azt is tudom mondani, hogy ha az ember reggelente, mint hogy nyilván ön is, én is reggelente átnézi a híreket, őket, akkor pontosan azt látja, amit ön, és mond, hogy milyen irányokban vannak az úgynevezett független, még, még létező független médiumok elkötelezve, Uh, és hát erre tudom azt mondani, hogy ilyenkor fáj mindig a szívem, hogyha megnézem például a Guardian-t, ezt az angol lapot, vagy az economist vagy nem tudom, a New York Times-ot, és nem akarok itt újságokat szősölni, akkor pontosan lehet látni, hogy miért van ez az ország, mármint Magyarország abban az állapotban, amiben van. Egy másodperc elég menjünk vissza a hetedi és aztán jövő héten folytatjuk. mekkora reményt fűz ahhoz? amit szeretne elérni, hogy egy legény maradjon talpon a vidéken, a másik legényel szemben? Hát én azt gondolom, hogy ennek a realitása ma már a nullához közelít. Az én legjobb tudomásom szerint semmi más olyan hírem nincs, amin ezt támasztom állá, hogy ez a hármas felállás szemben Vatamány meg fog maradni. Azt gondolom, hogy nagy csodának kellene történnie ahhoz, Eh, hogy akár vagy, vagy akár Moldován... Ha látszik, így van, el, akkor mi az, amit ön elérhet személyesen az elkövetkezendő két hétben? Én semmi más nem tudok elérni ebben az elkövetkező két hétben, mint hogy minden erőmmel azon leszek, hogy eh, minél több olyan választópolgárt, aki még... Oké, okay, de most ez arról áll... szól, hogy ne legyen 5 és 4, ha egyébként ennyit mérte az ábec? Hogy legyen hát kevesebb? Egyrészt arról szól, hogy minél többen jöjjenek. Tehát azokból, mert azért ha megnézte azt a kutatást, akkor látja, hogy több bőven, több mint 10% bizonytalan és elkötelezett. Tehát azokat az embereket kell megmoszítani. Én nem gondolom, hogy az elkötelezett moldován és hungar hívők azok rám fognak szavazni lehet, hogy lesz közöttük jó néhány, aki mégis a utolsó percben is fog dönteni de én azt gondolom, hogy azokat az embereket is meg kell, sőt, elsősorban azokat kell nagyon erősen megcélózni, akik még nem döntötték el, hogy elmennek e illetve nem döntötték még el, hogy kire fognak szavazni. Én ezen dolgozom a hátra lévő két hétben. Jól áll a Bírni fogja két hétig? Bírni fogom, igen. <gül> köszönöm az, szépen, akkor jövő héten. Hívat, köszönöm köszönöm köszönöm a... Niedermüller Pétert hallottak. Ezt nem. Valószínűleg a 8 órás híre 9-kor lesznek. 06148909999 és 0636771161 Ugye még mielőtt beszélgettem volna Nieder Müller Péterrel, szóba került a Wittinghoff videó, a Mohácsi helyzet, ahol egy jelölt van, Felmerült Orbán Viktor beszédében amelyben felemlegette a népszabadságot olyan módon, ahogy emlegett, és azt kérdeztem, hogy ennek vajon mi értelme van. Szó szóval volt a karácsonyféle szövegről, és annak szövegösszefüggéséről. Szó esett arról, hogy az oligarchiához tartozó, vagy oda emelt emberektől, hogyan és miképp lehet elfogadni jótékonysági adományt. a holnap fél kilenckor kell elmennem, így ma fél kilenctől Nemes Gábor lesz. Most van két tucat percünk, azzal töltjük, amivel akarjuk. Beleértve, hogy az 50 éves Ebi illetőleg különböző Beatles feldolgozásokat hallgattunk. Önökön múlik, hogy merre felé folyik a mai műsor. Én mindent elkövetem annak érdekében, hogy különböző kikötőket hozzak létre, ahol kiköthetnek és elmondhatják a mondandójukat. Sőt, vannak itt ponton hidak, amelyek aztán bármi egyébre alkalmasak. Nincsen kötve a kezük. 06148 0999 és 063677 is blue it makes me cry make it hate because the sky vagy szülősi Györgyi az ATV stábját fogja erősíteni talán október 28-ától. Gondolkozom, tudják, csak nem alkalmas a helyzet, hogy egy az, tehát tényleg, tételezzük fel, hogy én indulok, hogy én egy polgármester vagyok, és van rólam egy, egy pornó videó, vagy nem pornó videó, egy szex videó, és és már abban megzsaroltak engem, hogy vajon nekem mi dolgom van ezzel, beleértve, hogy akár csak a Momentum, ugye Vitinkov Tamás is most tett feljelentést, tudom a korábban nem mindig az van a fejemben, hogy van valami, és azzal kapcsolatos összes részletnek a tisztázása és a kibogozása az végül is hova vezet. Mert miközben az ember az egész Wittenhoff történettől viszonyog, benne van a megismerés vágya is, bevallom műszintén. 8 óra múlott 11 perccel 06148909999 és 063677161. Azon gondolkodom, hogy olyan mi járhat a fejükben, amit nem akarnak megosztani másokkal. Azon gondolkodom, hogy Orbán Viktor számára miért olyan fontos a Népszabadság, hogy még Holtában is belerúgjon a kongresszusi beszédében. Hogy ebből semmi más nem jön át, mint hogy ez egy személyes ügy volt. Hogy vajon egyszer megismerjük-e a Népszabadság megszűnésének pontos történetét? Na jó, ennél jobban nem kapacitálom önöket. Én mindent elkövettem annak érdekében, hogy beszélgessek önökkel olyan témák kapcsán, amelyek engem izgatnak, és amelyeket én fontosnak találok, illetve hát amelyekkel nagyon messze el lehet jutni. Ha nem kérnek belőle, vagy csak abból kérnek, hogy én itt lamentáljak, akkor megkapták azt, amit szerettek volna. Az elkövetkezendő 18 percben időnként álmodom, hogy hanyadika van. Fél kilenckor felhívom Nemes Gábort, és kilenckor elköszönök Önöktől. Ez a program. 0614890999 és 0636771161 Ma a 2019. szeptember 30. a hétfő van, 2019-ben nem lesz többé szeptember. Egy perc múlva lesz 4-9. Humpulával fogok beszélgetni. befejeztük. 3 december no egy perccel. Kíváncsi vagyok, hogy a civilapályán a héten hol végzett. Őszintén kíváncsi vagyok. Jövő héten a 8 órától az X-faktorral megy szembe, arra is kíváncsi vagyok, illetve ettől a héttől. Jó régen. Ö, Horván Péters, ja, engedj már meg magamról, ha mondjak egy egyperces történetet, úgyhogy a viccicofidon kapcsán. 21 éves a történet, nem szexről lesz benne szó, akkor a kisgazda, én még kisgazda színekben voltam akkor, és kisgazda miniszter lett ugye a 90 as Orbán kormányban, előtt a keleti György volt az és Sól ajánlották nekem, nem is kértem, hogy ugye a laktanyákban időnként kellene ilyen édeséget szállítani, hogy elvállalnád-e. Tudod, én akkor még ilyen Bécsi fánkor gyártotta meg egyéb süteményeket, és egy nem gondolkodtam rajta, hogy azt mondjam, hogy nem. Mert nagyon jól tudtam, hogy akik eddig a beszállítók voltak, azok, hogy sok voltak, és egy percet kiírnának engem, mert ugye volt rá ok, hogy ki lehessen engem írni. Úgyhogy azt mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. Úgyhogy e ezt mondom erre a dolgait, nem, nem, az semmilyen tényező nem akartam lenni, soha, jó volt nekem bugariból vannak lenni. Mindig de és most ezt, ezt erre mondom, hogy hogyha a, ha valakinek ilyen dolgai vannak, mint a viccinkóknak, akkor a kvartja mondanak, köszönöm szépen, befejeztem a politikai fájátásomat, nem csinálom tovább, viszlát, és élem az életemet a gazdaság életben, legyen sikeres bárhol, de... de jó, ezért no, hát, szóval óvattal kell lenni, mert éppen elolvastam valamit a honpolának, és elmeséltem, korábban elmeséltem neki egy olyan történetet, amit a rádióban nem mesélhetek el. Tehát az, hogy hány olyan videó van potenciálisan, vagy ténylegesen, ami alapján egyébként a jelegi politikai felosztály lecserélhető lenne, azt nem Há tudjuk, biztos. Péter. Hát erről van szó. Mint hogy egyébként azt se gondolom, hogy a Vittinghofnak emiatt um, le kéne mondania, vagy nem kéne indulnia. Nekem egyetlen egy, egyetlen egy dolog jut eszembe, Isten igazából a Vittinghof videó kapcsán, hogy akik most ránéznek a Vittinghofra, azok közül hány olyan van, akikben a Vittinghof azt látja, hogy látták a videót. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem a Orvát Péter úr nem bír kibújni a fideszes bőréből, pedig nagyon kedves őt, ezt az egy óriási hibáját leszámítva. Nincs tépen. fideszes bőr. Nincs Fideszes bőr. bőr van, emberbőr van. Nincs fideszes bőr. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok nekem erről a Litting storyról ról uh, Az jut eszembe, hogy egy nem vagyok Buda ősi, de tehát csak abszolút kívülről látom az ő tevékenységét, de az alapján egy korrekt, inkább uh, jobb, mint rossz minőségű polgármesternek látom, hogy én ilyen őszintén rácsodálkozok, hogy van egy ilyen azért sokat próbált ember, hiszen ő már nem, nem ma a politizálást, hogy ugye az a story, hogy neki a választás után nagyon fájt a válla, így valahogy elkerült Igen. ehhez a masszörhöz, Igen. és akkor ebből lett az, ami lett, hogy, hogy komolyan, egy ilyen ember, aki ilyen pozícióban van, és, és ennyit elért, és biztos sok mindent látott, meg sok mindent próbált, amikor elmegy a vállát megmaszíroztatni, és abból elkezded olyan szituáció kerekedni, ami már nem a válláról szól, hogy komolyan nem szólal meg benne, hogy, hogy, hogy ez nem azért van, mert ő gyönyörű, vagy neki habteste van, vagy hirtelen az az asszony ott néhány percet, hogy... hogy ez, ez, ez, ez valami egészen Nézze, ez, ugye, az, azért is jó, amit mond, mert ugye, mert Péter jó volt tábol, én most belenéztem ebbe a videóba, és én voltam már egyszer-kétszer masszíroztatni, de úgy felöltözött masszírozó nő, hogy hogy mondják, ehm, ahogy Oktör. az a, a masszőr, ahogy az a nő föl volt öltözve, én még sose találkoztam. Az, ö, az összes többiről meg azt tudom mondani, hogy a szintisztán semmi más, mint az emberi gyarlóság. Uh, igen, csak ez, ez, ebbe, ebbe annyira rossz belegondolni, hogy, hogy mondom, én őt egy jobb minőségű polgármesternek egy jobb minőségű de De, de várjó, a kettőnek nincs köze. Tehát hogy mondjam, az, hogy ő milyen polgármester és ő, ő szexuálisan elcsábítható, szerintem annak egyelőre nincs közös halmoza. A kérdés de, de, az... Nem, ahogy... Igen? Bocsásson meg, szerintem annyiban van, hogy... A politika az én szememben azért na nagy mértékben erkölcs. Mi az, amit megtehetnék, és nem teszek meg, mert az értékrendem ezt nem teszi Jó, ebben önnek tekületesen igaza van, de azért uh, avval az elvárással, amivel ön van, és amivel egyébként egy gyerek is bír, és ez a gyerek ott van bennem, csak szentekülhetnének annál az asztalnál. De nem szent. Uh, Nézd, kien, nem kien, nem a... tudom, hogy mondjam, hogy szalonképes legyen, ha neki ilyen igényei vannak, de... akkor polgármesterként de... legyen olyan dörzsölt, hogy az úgy intézi, hogy arról nem készül videó. Önnek ebben igaza van, de azt honnan tudjuk, hogy neki ilyen igényei vannak? Ilyen igényei felébreszthetők. Az két különböző dolog. Tehát az a helyzet, hogy, hogy tökéletesen értem, amit mond, de átugrik lépcsőket. Tehát én most csak azt mondom önnek, hogy gondolja el, hogy a mai napja folyamán egyszer csak a munkájából adódóan kettesben marad egy nővel, aki kikezd kezd önnel, miközben önnek a nő még tetszik is, min múlik az, hogy meddig jutnak. Azért ez egy. És ez nem a Vittinghov kérdés, ez, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan kérdés, amit minden nap föl tudunk tenni magunknak. Ebben önnek igaza itt it, it jön az erkölcs, és itt jön az, hogy hogy az én szememben különbség van. De ne köztem, le legyen, ja, oké, okay, de nem, nem, és nem, nem, nem a, a és ön között között nem, nem, nem, nem, nem, a Wittinghoff és ön nincs semmilyen különbség. Nem, nem, nem, nem, tehát értem, amit mond, de ez itt most hárítás. Nem, tehát értem, amit mond, de az a különbségtétel, amit ön tesz, az ennek a történetnek nem része. Jó reggelt! Jó reggelt! Én viszont Budörösi polgár vagyok. Vitting Hofta már több mint 30 éve vezeti ezt a várost. Mindenki tudja, aki valaha ment az emletesse, hogy 30 éve ez a város, város, hát egy falu volt, tényleg semmi nem volt Budörösen. Nagy baromságot csináltak tény, de az, azért a kettőt mérleged, amit tényleg, amit az előbb mondtál, nem kéne elbotolni. Persze, senkinek nem kéne elbotolni, de, de azért ez alapján most tényleg ne induljon a KDMT színeibe, mert nem lenne hiteles, de egyébként az hogy retteltessé jól a város. Aztán majd megíteljük a választáson, hogy, hogy ez megkorabotlás volt. Jó, a, a te egyetértek veled. Ha én jól hallottam tegnap, hogy most tett feljelentést, avval nem nagyon tudok mit kezdeni, mert nem tudom, hogy hirtelen most mi változott ahhoz képest, mint ami korábban volt. Nem akarom megvélni, de talán annyi. <gül> Jó, most biztos ez nem lesz szimpatikus, amit mondok, mert úgy értem, hogy, hogy morálisan. Lehet, hogy azt hittem, hogy meg lehet úszni. Mit? Ugye látták kétezer nem tudom hányan, én azt se tudom, hogy ugye most egy szórólapon volt rajta, és ott lehetett rámenni, tehát most azon gondolkodom, hogy én látok egy ilyen videót Orbán Viktorról, hogy nekem egyébként Orbán Viktorról más képem lesz-e emiatt érdemben, de bárkivel, aki, akivel én egyébként kapcsolatban vagyok, a Wintermantell-lel. A barátnőmmel. Elküldenek nekem egy ilyen, egy ilyen filmet a barátnőmről. Hát azon kívül hogy súlyosan meglennék rázkódtatva. Feljelés biztos nem tennék és azt mondanám, hogy ez az én magánügyem, az én gyászom, engedjék meg, hogy én ezt a barátaimmal tisztázzam. Most mondok olyan, hogy őrült baromságot, de hát végül is megtehetem. Tehát, hogyha én valakiről látok, egy politikusról egy szex videót, és látok egy állatkínzást. Az utóbbinak jelentőséget tulajdonítok az elsőnél, hogyha az olyan, mint amit láttam a wittenhoff akkor elszégyellem magam, hogy nekem ezt miért is kell látnom, de most úgy gondolom, hogy beleértve, hogyha keresztény demokrata lenne az illető, akkor sem. Tehát nem, nem, nem, tehát, tehát nem, nem tudnák elérni nálam azt, hogy most hirtelen elkezdjek úszulni. Ezt feltételezem. Tehát ugye ez egy olyan dolog, amit az ember ha benne van, akkor tudja csak megmondani. És hát az is egy nagy kérdés, hogyha egy ilyen videót látnék, hogy akkor milyen formát találnék arra, hogy a másikkal beszéljek erről, mert még azt is eltöltem képzelni, hogy évekig nem beszélek vele erről. Az olyan megrázkódtatást okoz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Wittinkhoff ügyben én is Elgondolkodtam ezen a feljelentésen, meg eleve az egész zsaroláson, és én magamban logikusan valahogy úgy, úgy vezettem le, aztán nem biztos, nem biztos, hogy a valóság is ez, hogy egy ilyen zsarolásnál az egyik, amit, amit biztos, hogy nem tehet meg az ember, mert hiba lenne, hogy a zsarolóval együttműködne hiszen a zsarolási jellegénél fogva az ember nem, nem bízhat meg. Tehát nem ez tudom, így hogy igaz. Tőle pénzt kértek, vagy azt kérték, hogy politikai... De ez egy nagyon fontos dolog, amit ön mond, hiszen nem tudjuk, hogy mivel zsarolták meg. Ugye azt tudjuk, hogy ez a videó van, de hogy egyébként azt mondták, hogy ha nem indul, akkor ezt leveszik, tehát fogalmam nincs. Mert nem, a történetek, ez a rész, az teljesen homályba vész. Most gondolj esetre... el, emiatt felhívnám a wittinghof szerintem nem örülne a telefonomnak. Tehát ez egy kicsit fural. de bár elvileg nekem ezt kéne tennem. Igen? Minden esetre ugye, ugye ott áll az ember, és tudja, hogy hát a zsarolóban nem bízhat meg. Pláne nem egy ilyen jellegű dologgal, amiből uh, lehet ugye ezer másolat, mert ha nem tudom, egy, egy arany kelyhet. de most már ezen túl vagyunk, ahol én láttam, az már tudni. egész más hely. Igen? És uh, ebben az esetben viszont az egyetlen, nem tudom, az egyet, egyetlen dolog, amit két dolgot tehet az ember, az egyik, hogy ő maga jelenti ezt be, ez, ez, hát nem tudom, ehhez, ehhez mi kell, hogy ezt, erre az ember De, de most, de most, de most, de most mit, mit azt mondja a Wittinkhoff, egyszer csak minden átmenet nélkül 2010 Uh, ugye 5-ben volt az előző, 2016. májusában, hogy sokat gondolkodtam, lefeküdtem, a masszörnőmmel rosszul tettem. Tehát ez egy kicsit jó. Tehát enél, enélkül nem tehet feljelentést. Tehát elő kell, hogy jöjjön a tényel, ahhoz, hogy feljelentést teljesen. Tehát vagy az, hogy hallgatók. Nem, ezért hát attól, attól, attól feljelentheti, hogy ő ezzel nem jön elő a nagy nyilvánosság előtt. A kettő hát, között van de... az összefüggés? Ilyen jogi összefüggés nincs? De, Morális de összefüggés más... lehet, hogyha ön felállít, de az nem az én világom. De másnap az összes blog megéri, hogy mi, milyen ügyben született ez a feljelentés, azért ebben biztosak lehetünk a 21. században, sőt az újságok is megírták volna. Tehát vagy hallgatók, vagy feljelentek. De Jó, akkor, én azt tudom, hogy ez ez nem az önnel folytatott telefon az egyetlen egy dologra világít rá, hogy ezügyben egy feltáró vallomással szívesen megismerkednék, kicsi az esélye, hogyan történt. Beleértve hogy aztán hogyan beszéltem meg a családjával. Végül is ez egy közel négy éves történet, ha nem öt. Megint csak ott tartunk, hogy öt évvel ezelőtt valakinek ráütöttek a kezére, és most ott itt. hogy van ez? Ez egy olyan rádió műsor kéne, ahol erről a Wittenkopf-a nyilvánvalóan október 13-a után, 11 óra után el lehet beszélgetni egy órát, vagy kettőt. Ez volt az ennyi. Bárki? nulla hat egy négy nyolc és nulla harminc hat 1 hét egy egy hat egy. Sajnálom, ritkán van ilyen étlap. Jó reggelt, lehet? Nemes Gábor van a vonalban. Köszönöm a lehetőséget, mert hogy ha holnap nem tudok, van egy átadás, amire kivételesen el tudok menni, és egy ilyen támogató partner részéről van, és ilyen ház bemutatott az Olof Palme. A Millennium házát adják át, és általában pénteken szoktak ezek az események lenni, de holnap el tudok menni, hogyha időben eljöv, elmegyek innen. Ausztria. Hmm. Hát Kurz győzött. Ki győzött? Ennyi, ki győzött? Ki vesztett? Ennyi. Miért? Kurc. <gül> Kurz ugye az azt jelenti, hogy rövid. Hát röviden Kurz győzött. Most a szeméről beszélek. Én azt hiszem, hogy, hogy itt tényleg ez a fontos, hogy itt egy fiatal, hát valljuk be populista, politikus, aki egyelőre másképp populista, mint a általunk is, mert magyar populisták. Érdemben más? Egy... Tessék? Érdemben más? E... Igen, hát nem lehet tudni, mi lesz belőle. Hát most őszintén lehetett tudni, hogy mi lesz Orbánból 1990-ben. Ő nem ezen, már nem ezen a ponton van, természetesen már régen túl van, de azért ne felejtsük el egy olyan politikus győzött, aki ö, nem egyszerűen egy koalíciót ment bele a, a szélső jobban, hanem tartalmilag is ö, egy koalíciót képezett velük. Ezért ez egy, ez egy viszonylag új dolog. Igen. Ö, na most ö, nem biztos, hogy, hogy nem tudjuk például, hát ezért, ezért mondom, hogy kurcsőzött, nem tudjuk például, hogy most mindenek dacára nem fogják folytatni a fp vel a, a koalíciót, egy meggyengült el persze, és egy, egy sokkal könnyebben idomíthatóval. Vagy esetleg elkezd az zöldek felé orientálódni, és az zöldekkel képes matematikai ez lehetség, egy koalíciót, akiktől pedig hát fényéből Amikor azt mondod, távol távol hogy a győzött, van. akkor valójában az a párt, amely van, azt csupa kis betűvel lehet írni, mert nincs is jelentőség. Nem, nem, hát ez nem, nem egészen így van, de Ausztriában a, a második világháború óta két nagy párt, a néppárt, és a, és a szociáldemokraták voltak azok, akik, akik folyamatosan kormányoztak, sajnos nagyon sokszor együtt. Igen. Ebből aztán az lett, hogy a polgárok nagyjából hát, megelégelték ezt, és mind a két párt, párt kezdte magát lenullázni, aminek ugye abszolút biztos jele volt az elnök választás. Végül egy, egy zöld, és egy FPÖ-s, tehát szélsőjobb jelölt között dölt el az elnökség, se szocialista, se néppárti, nem tudtam ö, megszerezni ezt a posztot. Jött Kurc, a csoda gyerek, az ifjú titán, aki egyébként <gül> nagyon liberálisként kezdte, ö, a sors, ö, egy ilyen furcsa pintora, migrációért felelős államtitkáról volt és akkor még egészen más témákkal és egészen más alapállással. És rájött, hogy, hogy itt valamit újítani kell. Ő tulajdonképpen megmentette ezt a pártot, mert azt mondta, azt kérdezte, hogy kisbetűs a párt, hát nem kisbetűs a párt, most az egy komoly nagy párt. És vég, lényegében azért megfelel annak az alapvetően konzervatív beállítottságnak, amely azért jellem de amely aztját, attól nem tartotta vissza, hogy hosszú évtizedeken keresztül egy Kreeski nevezett szociál szociáldemokratát tekintsen apafigurának figurának, és, és örökös kapcsolának. Tehát most nem lehet tudni, hogy mi lesz ebből, kurc zseniális választási stratéga, ragyogóan tud választásokat nyerni, hát azt most meg kell nézni, hogy, hogy fog kormányozni, és, és milyen tartalommal fog kormányozni. Ez egyelőre nem világos ami a partnerét illeti, a korábbi partnerétől jelentősen visszaesett? Hogyne? Hát egyrészt visszaesett, ami hát magától értetődik egy ilyen nagy pofon után, ami ez az, az Ibiza videó volt, ahol kiderült, hogy hát mégis nem csak az, hogy menj, milyen a demokrácia felfogásuk, hanem hát hogy, hogy milyen. De elnézést, Gábor, te például hol? arról tudsz nekem mesélni, mert én viszonylag keveset tudok, és nem telefonál be senki a hallgatóim közül, pedig szívesen meghallgattam volna hogy az mennyire rászkódtatta meg Ausztriát? Nagyon. Nagyon, mert, mert hogy mondjam, itt, itt alsón a láttad a, ezeket a politikusokat, akik, akik ugye úgy léptek föl, mint politikusok, és akkor egyszer csak egy, egy ilyen mafia vezérszintű ö, italozás közben hát elképesztő dolgok terültek ki. Azért ezek vállalhatatlanok még a még a, a leg, hogy is mondjam, csak elvakultabb ö, jobb számára. Már úgy értem, ez a, ez a személy. Ö, mert szóval nem a tartalom miatt, mert azt még megennék, de hát a forma. Szóval ö, itt tényleg olyan mértékben mestelenedett, le egy, egy, egy politikai stílus, egy politikus és egy párt, ami, ami már azért, azért már azoknak is kínos, akik, akik azt mondják, hogy jó, jó, hát azért persze, persze, igazuk van meg. meg. Hogy létezik az, mint ahogy ezt a példa mutatja, hogy létezik, hogy ebből kimaradt a kurc már, mint ami a következményeket illeti? Hát, mert zseniális volt, mert ö, először azt mondta, hogy hát akkor ennek az úrnak persze mennie kell, de azért ő föltartja tovább lesz a koalíciót. Aztán egy idő után azt mondta, hogy hát ami sokat sok, sok. Ö, aminek seféle se farka amúgy, de azt jelentse, az embereknek, hogy hát ő itt most e fölött áll, és hát ez most már nem tűri és lényegében kitette őket a koalícióból, vagy olyan helyzetbe manőverezte őket, hogy ki kellett lépniük, és ez bejött, ez bejött. Tehát ugye egyik oldalról ott álltak ezek a, ezek a politikailag is, hát meglehetősen furcsán, nem csak politikailag, emberileg vagy, vagy, vagy szakmailag is furcsán viselkedő, és, és, és nagyon primitív első oldalják, és őt, tehát ők. De hogyan tudta kimenekíteni magát abból a hajóból, amelyben ő is utazott? Hát így, így, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy hát én ezt megláttam, hát nem, hát azért ezeket most már nem. Ezt azért már mégse. És hogyan mondta, tudott abból kimenekülni, vagy hogyan nem is kimenekülni, hogy ő egyébként ennek sose volt része? Hát ez a mázlia, tehát ő forgatta, forgathatta a szemét, az egy nagy mázli, hogy, hogy, hogy ebben, a, ebben az egészben ből kimaradt, és azért azt az kell a mondjam, hogy ez pod, pod, ezt kérdezem tőled, hogy te meg vagy-e róla győződve, vagy kimaradt, vagy szerencséje volt, mert nem sikerült bebizonyítani az ellenkezőjét. Nem, én arra gondolok, hogy, hogy azok, akik nyilvánosságra hozták a videót, meg, meg, a, meg az egész, akik mögöttek, akikről fogalmam sincs, hogy ezt meg kell mondom, azoknak nem állt érdekébe, hogy bármilyen szinten a kurcot is bevonják. Most azt kell mondjam, hogy ugye Ausztriában korábban is volt hát nevezzük korrupciónak, nevezzük párt gazdálkodásnak, ugye a szociáldemokraták és a, a szocialisták és a, és a néppártiak, azok a portási állásig mindent egymás között mint, mint két nagy párt, akkor is amikor nem voltak koalícióban, akkor is amikor koalícióban voltak, egymás között elosztott. Ez egyáltalán ez a fajta, hogy is mondjam csak, vircsavt, hogy, hogy én itten füstös minden mindenfajta alkukat kötök, mindenfajta személyes alkukat is kötök, ez azért nem áll olyan nagyon messze az osztrák politikától. Mert de ilyen brutális és ilyen primitív és főleg ilyen, hát hogy mondjam, a demokrácia mindenfajta alap elvét hát a bóvó semmibevevő módon azért még ezt sosem csináltam. Vagy nem lehetett látni. Kurz ezt nagyon ügyesen uh -huh. megcsinálta, sőt, gyakorlatilag azzal, hogy, hogy, hogy őt megbuktatták, mert ugye elő, először ő nem maga bukott meg, hát ez, ez az érdekes. Ő kidobta a néppárt, vagy a kidobta az FPÖ-t, és, és azt mondja, hogy akkor most kormányzok tovább. És, és akkor voltak a szociáldemokraták. Hát akkor az ellenzék összefogott, és Igen. kikényszerítettek egy, egy, egy bizalmatlansági indítás. Jó ötlet volt? Nem. De, de, nem lehetett, de nem lehetett más csinálni. Nem lehetett kihagyni. Az, az, nem, nem, hogy nem lehet, szalaz, az, akkor Jó, Hogy? Néz? Ugye Orbán Viktortól kezdve Grósz Károly mindenki elmondta, hogy a nép az mindig bölcsön dönt. bölcsendöntöttek döntöttek -e az osztrákok? A nép nem mindig dönt bölcsen. Látszik, hogy nem volt le... sohasem miniszterelnök. Igen. igen. A nép nem mindig dönt bölcsen. Az, az viszont érdekes. Inkább azt akarom mondani, hogy a nép általában ö, ö, biztonsági játékos. Tehát ennyi, ennyi ö, háttere van a névbölcsön dönt című. És mennyiben ö, született biztonsági játékosnak megfelelő döntés? Helyre állt, helyre állt az a világ, ahol itt ahol, ahol van Jö, ez a... Jó, de hogyha összefog a kurc a ott, ott ahogy látom, abból még nincsen ö, többsége, vagy az már elég? De, de, simán, hajjaj, sőt, sőt, persze. És ahhoz mit Nagyobb az... többsége van, tehát a legnagyobb többsége nyilván megint egy nagy koalíciónak lenne, de hát az, az, az, az mint modell már leterepel. És, és a, ezekor, a régi, régi partnerség, arra hogyan fognak tekinteni a bőcsosztrákok? Azt nem tudom, ez az osztrák hogyan megutánk, de hát ez egy teljes öngyilkosság lenne a szociális számára. Gondold meg... Nem, nem, nem, nem, nem hogy, a, szabadság, nem, nem, a, a hát, Azt kell mondjam, hogy az osztrákok többsége sajnos erre szabadon. Mert azok, akik, akik nem, akik elmentek a... Hogy Kihullott a, a férgese a maradék pedig akkor az alkalmas. Nem, hát azért azt, azt látni kell, hogy az, nagyon nem változott meg az osztrák szavazóknak a a beállítottsága, ők, akik nem, a, akik korábbi SPÖ szavazók voltak, korábbi szélsőboldali szavazók voltak, azok most átmentek. Ennyi történet. A szociáldemokraták mit el? Hát az utóbbi pár évtizedet. Ugyanazt, amit egyébként a, a, a néppártyak is. Csak, csak mondom, jött a kurc, akinek, akinek ilyen zsenális ötlet volt, tehát gondold el, hogy volt egy nagy koalíció, amiben benne volt az ő pártja, és megjelent Kurt, ja és ő is, nota benne ő is ennek a kormánynak a tagja volt, és közölt, hogy most valami egész új történik, ezzel le kell számolni. És úgy csinált, mert semmi köze nem lett volna ahhoz a koalícióhoz, amiből a osztályoknak azért melegük ezért ez egy zseniális ötlet, és ezt el is tudta adni. És nézzük még a zöldeket, akik korábban nem voltak be, most meg benne, benne vannak, és ennek sokan jelentőséget tulajdonítanak. Én most nem kezdek el szakértőt játszani. Már egyszer ben voltak, tehát ők, ők kihullottak a legutóbbi nál, azért, mert elszak, szétszakadtak, meg mindenfajta egyéb dolog történt velük. Egyelőre a zöldek ö, tartalmilag nagyon markánsan különböznek a kurzféle elképzelésektől. A migrációs kérdésben hát főleg ugye a klíma kérdésben, a, a kurc azért nem habozik bármilyen pozíciót elfoglalni, ha az ha pillanatnyilag kifizetődőnek tűnik. Akkor menjünk ezért ki mondom, hogy nehéz a, mondom, a kurcs kérdésben. jövendő kurzusát megállítani, mert el tudok képzelni egy olyan variáns, hogy végül is mégse áll össze még egyszer hanem a fogja magát és az öldekkel próbálkozik, és akkor egyszer csak kibukik belőle a zöld kurc, aki főleg azért van, hogy megfékezze ezeket a fantasztákat, de azért egy csomó klíma, meg nem tudom milyen programot, azért ő is bevállal, és gyakorlatilag az ellenkezőt fogja mondani, vagy csinálni, amit eddig mondott, vagy csinál. Ez kurz simán belefér. Menjünk el Ukrajnába, ez az egész Joe Biden fia, és ami az impeachment mögött van, az <síns> mi? <síns> hát, Szóval ez egy megint egy kicsit olyan... Ez valójában hát, ez az egész e, Trump azért egyre inkább emlékeztet arra, mint hogyha ő az egészet azért csinálna, hogy utólag egy ilyen végeláthatatlan e, Netflix e, sorozat jöjese létre az elnökségéből. Nem, azt hiszem, hogy itt van bizonyos párhuzam a, a, a Strache, ugye, aki az Ibiza videón szerepelt, és a, a Trump között. Tehát mindenképpen azt hitték, hogy, hogy nekik mindent lett. És azt is hiciáltam, még mindig azt hiszi, hogy mi Mert eddig, Utóbbi eddig még abban a helyzetben bevált. van, aki azt képzeli, hogy ebben nem történt változás. Igen. Én azt gondolom, hogy primán bevált, és ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanazokkal a Twitterekkel, ugyanazokkal a. a hát az, hogy az a baj most már, hogy azért nem lehet mondani, hogy az emberekkel, mert már nincsenek emberek mögötte. tehát De emberek tehát, mindig vannak, tudod Gábor, az előzőket. Kinek iskol lesz? Csak úgy. nem ugyanazok. Igen, igen. igen. E, nem lehet tudni, ez azért. Azt nem hiszem egyébként, hogy, hogy, hogy lesz egy impeachment, tehát hogy tényleg hát, ki van zárva, vagy a, a republikánusok, mert is róluk van szó. A, a szenátusban, szenátusban meggyőzhetők, igen. Megszavaznák, hogy menjen el. Egyébként ez soha nem történet. Miktor... De most megint ott tartunk, hát jó, sokkal rövidebb időt telt el. De vajon egy szenátust, egy amerikai e, Egyesült Államokat mennyire rászkódtak meg egy ilyen történet? De ezek naív kérdések, de hát ma ilyen naív formát futok. Nem. Ezt nehéz fölmérni, Öm. azt is nehéz fölmérni, hogy az Amerika mennyiben ugyanaz az Amerika még, mint amelyikben Nixonnak meg se várt egyébként az indítványt, hanem lemondott, mert, mert látszott, hogy, hogy olyan. olyan jogi lépések történnek vele szemben, amiket nem tud kivédeni, Jó, csak e, kivédeni. E, e, nem hogy csak úgy tud Ebben Nem vitatkozom vele, miközben maga a tudásom sokkal kevesebb, mint a tiéd, de azt áruld el, hogy itt egyébként egy cinizmus van, vagy pedig valami más, mert ugye olyan van, hogy valaki kitart a másik mellett e, e, abból adódóan, hogy a státuszkó megőrzendő, és van olyan, aki tényleg bele vajon melyik verzió lehet inkább, hogy valami harmadik, mert azért az ember azt gondolná, hogy akik számára fontos, hogy hogy működik az az ország, ez a történet, azért komolyan beendő. Igen, most ez a baj, vagy ez az ország megváltozott, ezt, ezt kezdtem mondani, tehát ez az ország megváltozott. Először egyébként a republikánusok változtak meg. Azt látni kell, hogy de most szabad nem mondom, de ez nem olyan, mint hogy a föld a fák nem fölfelé nőnek, hanem bele a földbe, tehát egy ilyen mértékben változik meg, tehát elnézés, hogy ilyen hülyeséget kérdezik. mert mert ez szamára csak arról szólna, hogy hogy hogy hogy egész nem ismerek rá arra a fára, ami addig fa volt, mert annyira megváltozott. Ez ez, ez vagy ez egy rossz Igen. példa. Itt két dolog, de nem itt két dolog van. az egyik az amerikai társadalom, amelyik maga is megváltozott, Amerika helyzete a világban megváltozott, és ennek vannak nagyon komoly kihatásai, és ezek azok, amelyeket Trump felismert, és amelyeket pont úgy kiadnál, mint amelyet minden populista szokott használni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, és ez egy részkérdés, de hát ezzel kezdtük, a, ez volt az első kérdésed, hogy mit gondol egy republikánus szenátor. A republikánus párt az elindult egy olyan úton, ami, amin korábban soha nem járt. Azért volt ott ez a bizonyos ti Party, nem tudom, emlékszel-e rá, vagy emlékeznek rá a hallgatók, a, a, egy ilyen szélső jobboldali, ö, tulajdonképpen egy, egy, egy, egy, egy újfajta fölfogása. Ezek már nem néppárti jellegűek, ezek már nem a klasszikus amerikai hagyományok, hanem egy, egy, egy, egy nagyon radikális, nagyon ö, csak arra, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy azt a bizonyos baloldalt legyőzze, Ebbe, ebbe az irányba elmozduló párt volt, és ennek az eredménye lett valamilyen szinten, hogy ez a párt nem tudott ellenállni ö, Trumpnak. Hát nem tudom, emlékszel-e volt, volt egyszer egy elnök, ez a Pálin, ez, ez az alaszkai ö, kormányzó hölgy, Igen. Aki egyébként most megint föld, ugye Ezek már azért mutatták, hogy ahol már ilyen emberek megjelennek, on onnan már csak egy lépés a Trump. És ez, és, és ez már megjelent. Csak akkor ott ő még ilyen hasznos idiótaként, mint második vonalbeli. De kiderül, hogy a hasznos idiótákból ö, haszontalan ö, diktátorok is lehetnek. Felfordulhatnak. És ez történt a republikánus pártjával. És a... a republikánusoknak nem kellett a Trump, mindegy. de, de bejött és, és győzött. Ez volt, már csak ez számít. Győzött és két. Ilyen, olyan, amilyen győz. Majd, ha nem fog győzni, majd, hogyha. Ha, ha odáig akkor megy a mi, dolog... És akkor ez mi, mi a Pelózi célja érdeke, hogy most mégis beállt-e még a történet mögé? Szerintem a Pelózi úgy kicsit úgy, úgy abban a tipőbe járt, mint, mint az osztrák ellenzék, amikor nem tehette meg, vagy, Aha. hogy nem Aha. Aha. Hm. vonja meg, mert, mert egyszerűen hát, ha most ezt is lenyeli, akkor, akkor, akkor mi van? Ennyiben a stra <gül> stratégiája zseniális, tehát olyan lépéseket kényszerít ki az ellenféltől, amelyek logikusak, de amelyek ö, valószínűleg nem elég hatékonyak, vagy nem lehetnek hatékonyak az adott feltételeket. Mennyire vagy elnéző Én... ezen események kapcsán a szónak abban az értelmében, hogy... Hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, mert ugye ugyanezzel kapcsolatban az itteni eseményeket illetően ennél sokkal jobban a szemöldökünket össze, izé, tehát, hogy szigorúan nézve szoktuk az eseményeket nézni. Most kicsit azt mondjuk, hogy hát a Kurz tehetsége, meg a Donald Trump rátermettsége, így és úgy, és azt nem mondom, hogy akkor azt mondjuk, hogy nincs jelentősége, de mintha elnézőbbek lennénk, mint hogy egyébként ezzel az itthoni események kapcsán szoktunk, szoktatok, szoktak, soktek, szoktuk bánni. Hát magánemberként nem vagyok elnéző, elemzőként vagyok elnéző. Miért amikor az ellen... Ellen... De nem egy ideg vagyok, sző. akkor azt kell mondjam, hideg vagyok. Tehát úgy csinálok, az mintha nem is Nagy különbség. Szina Stúdió, ugye, ahogy ezt mondani szokták. E, igen, igyekszem, vagy igyekszem az lenni. E, a magyar ügyekben ez egy kicsit nehezebb, e, mert itt, itt, itt a, a magány ember és a, és a újságíró az azért nem áll olyan messze egymást. Tehát azért valahol én is szavazok. Úgy, ez hogy... korkérdés, kérdés, ez tendencia, ez véletlen, hogy most éppen több ilyen eset van? Persze, nem, ez, ez, ez, ez tendencia, ez egyértelmű. Ez egyértelmű hát, öm, És hadd kérdezzem meg azt az elemzőtől, hogy, hogy akkor is, a hülye a kérdés, hogy elemző ilyen mikor volt utoljára a történelemben. Vagy ilyen nem volt sohasem? De hát föl szokták hozni a, a múlt század 30-as éveit. Nézd, itt, itt, több, itt több dolog Jön össze. Most nagyon kellemetlen hogy mert most ilyen általános világkörülményeket kell nem, nem, nem. mondani. De, de azért, azért ezt elmondom, mert én szerintem ez. Tehát van egy, van egy alap dolog, ami azért azt hiszem, hogy, hogy, hogy mindent befolyásol. Legalábbis Európában egy alapvető dolog. A generáció. Tehát eltűnik az a generáció, amelynek valami kapcsolata volt azzal a múlttal, azzal a borzalmas múltal, amely Európát jellemezte. A két világháborúval, előtte a nacionalizmusokkal, a, a mindenfajta háborúkkal eltűnik. Hogy ott óta Európában voltak háborúk, balkáni meg egyéb, de, de azért vényegében béke van, és a, alapjában véve ez egy, ez egy nyugodt világ. És ez a mai generáció ez nem érzi például azt, hogy bizonyos kérdésekre nagyon csúnya válaszokat ad a történelem. Az mi generációnk, az én generációm, én már a háború után születtem, de még a háború ott van a csontjaimban, van valami kontinuitás a szüleimben. a generációk már nincs ők. Nem érzik azt, hogy ha mondjuk szétverjük az Európai Uniót, akkor annak van egy olyan vetülete is, de neked, van, Unió... de neked van arra nézve feladatot kötelességet, hogy ezt a tevékenységedet megtegyed, mármint hogy emlékeztesd őket arra? Aminek... Hogy Éppen ezt próbálom csinálni, csak nem engedted a mondatot befejezni. Tehát az Európai Unió azért jött létre, mert háborúk voltak, és az, azt mondták az európai emberek... De az a kérdés, a hogy ez neked tényleg dolga? Ezt ne. Tessék? Az a kérdés, hogy ez tényleg dolga, de. Hát persze, hogy ne. Hát csak ez, szerintem ez fontosabb, mint az, hogy, hogy ilyen, ilyen napi politikai, vagy, vagy azt elemezzem, hogy milyen taktikával győzött vagy vesztett egy, vagy másik politikus. Hát az is fontos lehet egy szinten, de az sokkal fontosabb, hogy megmutatni azt az alapot, és ráébresztene az embereket, hogy uraim, Jó, önök itt a háborúval azt meg, hogy ez egy teljesen történelmetlen kérdés, hogy ez vajon szerinted ma mennyire téma abban a korosztályban, akik iskolába járnak, aki ahol a tanárok átérezve én ennek a jelentőségét Nemes gáborokként viselkednek? De nem úgy viselkednek valószínűleg hanem a tanárok napi politikusként kéntenek viselkedni nagyon sok helyen, mert a napi politikától függnek, ez az egyik. A másik, ennek az ifjú generációnak most úgy tűnik, följön egy hasonló fontosságú téma, és ezt talán jobban meg fogja érteni. A klíma? Igen. Igen, mert, mert talán arra, arra rádöbbent, hogy itt valami olyasmiről van szó, amiről olyanok döntenek, akik nem fogják meginni ennek a levét velük ellentétben. Tehát a klíma Lehet. lesz majd az, ami besegít Lehet. neked abban, igen, igen, abban, amire, amiben te a holokausztról beszélsz. Igen. Tehát a, természeti, a, igen. a természet holokausztja váltja föl az emberek holokausztját. Igen, miközben a holokauszt azért szorítanám hátérben, mert ennél sokkal többről volt szó, mert, érte, mert azért érte, érte, érte, nagyon érte. sok millió, ugye gondold meg, hány, azt hiszem 50 millióan haltak meg a második világháborúban. Azért az egy akkora sok volt mindenkinek, a győztesnek is, a vesztesnek is, hogy azt mondták, hogy na ezt azért nem. Ez soha többi, ebből nem jöhetünk ki jól. Mert a második világháború semmi más nem volt, mint az első világháború folytatása. Ugye? És, és, és ha a harmadik, a második folytatás lett, na, akkor jó ki. Tehát valami új alapokat kell csinálni, ez volt Európa, ez az Európai Unió, ez az egész liberális világrend, aminek rengeteg hátulütője van, borzasztó, tökéletlen, de azért ez, ez mégiscsak egy fontos vonása, hogy, hogy mi itt, Európában nem háború Nagyon szépen szóval, köszönöm. Igen? Mondjad. Hogy, hogy, és még egy szó, tehát az a, az a, az a mondat, ami Mitterrand szájából elhangzott, hogy a nacionalizmus az háborút jelent, ez ma sajnos egy fiatal számára értelmezhetetlen és érthetetlen pedig ez a mai európai rendnek az alapja. Jövő hét. Köszönöm szépen. Oké, okay, visszavás. Nemes Gábor, hallottak. Néhány percig végig volt. Vagy... 0614890999 és 0636771161 még néhány percig. Minden nap kísérleti músor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk. De nagyjából még 5 percig itt vagyok. llahat és 063677161 először. 06148909999 és lathé 06 másodszor. 0614890999 0,99 és 0636771161, senki többet? Erről Ádám, te is.